big banner than the BN Louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you like just as if we wasn't Mississippi when we left movie show future was so bright but came the dawn show go on and i don't wanna say good night say good father good morning rainbow is shining through good morning good morning bonjour bonjour buenas Buongiorno. Good morning. Good morning to you. 2 3 4 1 2 34 Mirëmëngjeshi si që zgjidhet sot është data 13 10:00 në klubin e mëmëjes në klub e femrë 104 Mirëmëngjeshi. Edhe 3 ditë na ndajnë. Edhe 3 ditë na ndajnë me zgjidhje maratona. Edhe 3 ditë na ndajnë nga maratona e katërt e klubit. Mm. Që do të zhvillohet pikrisht këtu në këtë sallë në Radio Klub e Femrë. Do na vinë ato balerina të vogla, me shëra fjalla Më bani mëndë balerina që kanë që ngu për Herën e par farë që kemë bërë, 4 vjetë Ato për me ndoja, 4 vjetë kanë kaluar Do janë rritur bërë Po, ndoshtë të këtë janë balerina tjera I kanë zënzuar, ato janë rritur u hy, martuar I kanë martuar ato, ato ishin Po, po Tani ato, dhe zikë janë Nejse Oke Një do të këtë shumë Një do të këtë shumë Do e të është të përshomë ndë një situatë Që këto këtë këtë këtë këtë këtë që ishin balerinat vogla para 4 vjetet Ani janë ndë në një situatë Që mund ishte përfajsuese e se, që është i vetë gruas në Shqipërisotë mm. Dukë i venduar që këtë mënyrë themi që ato janë bërgra Përshomë ato të anë i janë duke Ato të anë i janë duke luftuar për barazinë paga Mi disë, yeah, më gufton? Mm -hmm. yes. A po diska e tilë Po disa q Do të thoshtë akëshu për kundra dhunës në familje Apo që janë aktualiteten? Fark? Normal Mirë <coughs> <coughs> <coughs> më gjesë olda Mirë më gjesë Mirë më gjesë, mirë më gjesë altin Mirë më, më gjesë Eksison në, edhe në radio Mishtë nashë rëgjishuat kremina e madhe Midis, <coughs> Këte idha ndej gjamit e zënësuar në fakt Në rastin tonë me që ne hoqëm gjamin para disa vitesh me një gremin të vërdet, artificiale, për të vërdet Je, vazhdo tjetë respekti që të flasim e rarë Absolutisht, pa Mos të ju pëngarë Nuk ka, nuk ka gremina këtu mësnesh, vjenë kështë të një Betëm që shikoj kockat e disa Jena dhe, disa të rëndë Disa të rëndë, ati poshtë Ten dëshmorë O, koleë O, koleë Por nejse, në ne jaku jemi sot <coughs> Sot kemi akoma libra për dhenë nga roman i, i Makes Citas mm -hmm. Dëshmitar kam Zotin Zotin Dhe veç kësaj, biljeta për në Teatrin Komtarë miqnashur Kemi gjithashtu biljeta për në Cineplex, filmate sëpremtës mbrëma atje E tjere, tjere qëra, orat e këto Lojërat, <coughs> kujtës, lidin e shkurëtër, enigmën <coughs> Në titull sot edhe Altini me një Kujtë të nësurë e komplet dëri Osa kolegun, e, atyra, <gjali> qizit, pa. Kse... <gjali> vash, a njojmë kolegun, kolegën e që atjera Kullin se qdo pëjmë sot Ajmë një mqisit po Gjithmoni pas skriptuar Kse Dukë u tjerë avash-avash Dukë u tjerë avash si Dukë u qëndisur po Po, <gjali> <gjali> <gjali> një formë njëra Quar është të ty rajon, Altini Cili sh motivi shtisa, Yti i punës, shtisa po shtisa themi Shtisa t'i keni marrë <gjali> Shtisa t'i keni marrë, Jeli Ba, ba Nëse do duajë që kjo punë bëjmë me shtiza, se ne e kemi vendosur çdo merim me radi gjithjetër. Ne edhe shtizat mendoj ot faktenun nuk dua të flas për Altinin, po për aq sa e njëjta. Po në mënyrë figurative Gjesecim. shtizat, është. Dishte se unë do i kisha marr. Qose na e bëjmë me shtiza, ja. Gjyshe un këtu në mikrofon. Nuk e di për ty Altin. Jo ja, absolutisht, no. nuk i çdo dorë doon dash shtiza. Vitin e kaluam. A dinëm se ne do vishni. Ka sepse dashje e dorë ngashte. Madje edhe i mund më edhe me qëndisma, me çfarë. E them A më greva, ku të mundesh, lodhesh, nëse do të thësh? Grevi nën ditë që mundesh sa herë që lodhesh ose do të ndrosh grevë, por shumë ato të vjetrën e varet e ngjra. Është varet e ngjra, tak. Është e jetë, fantastike. E ka kështu edhe tak me tjetrin. Do kështu ke një 3-4 greva që rin varë kështu, po themi pjesa e djaftë. Bëhet edhe si dekor. Ja, -si po. de, e fytyrës kusht i ngjër, po. Del moda. E ka edhe mundi keve me color codes, siç e thon <gak> ata, me ngjyra ndryshme. Që ti di, siçi ka tani ato. Te puljit tak tak tak tak tak tak, edhe thur thur me grep, thur radio. Thu radio të mirë. Po? Jei. Po mirë, se s'tela ahir ishte të flisë se kush e ka ieri. Po, ë do ta pyes. Cili është motivi ju të kur vjen në punë në mëngjes? Për çfarë vjen ti e bën e bën radio çdo mëngjes? U bën kaç vjet Selena? Vërtetën e? Ë që në fund fare të bën një triko. Po, që është shumë popullore. Triko ndo të mujtë. Sa më gjithë botën graf. Në fund më ai do të bëjë një intrigë për vete. <laughs> po mirë, përveç asaj, ja, s'e mendoj që është. Po mendon ti? E para herë që të knaqsh që të knaqë juve. Se në fillim e bëim për vete, pastaj për ti. Faleminderit Altin, jesh shumë e çmueshme. Ti më ngjesh ne këtu. Po, faleminderit, na knaqë. Venisë se. Çikom. Unë mendoj se shumica e njerëzve që kanë fjetur nëpër në Çiprion an akoma duke fjetur. Në këtë momentin ne po qeshim. Qëse atë që fakten për këtë pjesë ja vlen. <laughs> e kupton? Tu do të imagjinohesh çfarë? Ta pra, mund të kishim një punë tjetër. Ezëm po punojmë në bankë tani, megjithëse ata që ishin më të mbarë. Ata në bankë vinë kështu. Ha ha ha ha. Do ja dim sakredit sot. Ha ha ha. Nesër. Ehm <laughs> okay. okay. um, Killing me soft në mëzhdasur në vitin 1996 që kjo tabela sonte që është 20 vjet larg ishte hiti numër 1. Apsho të programin tërnë, kërëvim 10. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him and Yep right Olta, sot ai vazhdoi shpjegimin më vonë. Po, ishte shumë interesante. Po do t'ju shpjegoj Olta se si funksionon interneti, më i dashur, se çfarë është interneti. Faleminderit që bë mndricon. Faleminderit. Ëm. Po është pak komplekse Olta, se. Nëse si themi filloi, pra me ushtrim amerikanën fillim që çonin këto mesazhe. Më vonë pastaj do t'rregoj se ku jemi sot. Ëh dhe si erdhëm tek tek Facebook-ut, tek muri i të Facebook-ut. Faleminderit. Sot në internet për shkakun u shfaqësh edhe ti. Mm. Në video nga më të ndryshmet ja, në, në, në, në video nga në të më të ndryshmet Nga fëton të kërkoshull të reka se, dhe po. në, në, në, Se ka le dhe videosh Jo po, <tër> okay, nga më të ndryshmet Në disa video Altin, shikojnë cik të, kë, të këtëta Se kemi një, një klip ku shpaqet olta në internet Ka kaluar një vit dhe ja ku jemi sërish Në maratonën e 4 të klubit si Në datën 18 da? dhe 16 dhe djetë orë Në datën 18 dhe 16 dhe djetë orë Në datën 18 dhe djetë orë Në datën 18 dhe djetë orë ku dot mbyllenim për 27 orë rriesh në një transmetim maraton radiofonik. Gjafsa e kohe, ne ju mirpresim që të gjithë juve që të vini dhe të cilëni dhurata për fëmijët e familjeve të varfë në Shqipëri. Le të cilënim lodra, libra dhe rroba për këto fëmijë, në mënyrë që edhe ata të aqsojn festën ashtu siç e meritojnë. Ju mirpresim këtu në hotelin Rogner, në, në bulevardin dëshmorët e kombit, në 15 dhe 16 dhjetor për maratonën E 4 të klubit dhe pasaj, E në që të gjithë le të qojmë gëzim në gjitha kamilit shqiptare yes! Si një albatros Dhe pasaj oh, oh, dhe uh, nuk e di... Nga që u lodhem shumë në <laughs> realizim në këti spotje dhe ishte të merë Shumë i mirë Po, po dhe t'i gjosh në fund fare Në që se t'i gjoh në fund fare uh, ka, ka një tingull Nuk ka një vajta shumëve Në dhe t'i gjosh tingullin kë, kër ojta bie Kër ojta bie Kër ojta bie E sjellën. E sjellën. E sjellën, ende njëri, ende njëri tu në fund falot. E jua. Tanë pyetja ime është, çfarë është këo, është, është këo një efekt zanor, ajo rënja apo është është vërtet truvi ojës si kanë? Ka dhe nëse është efekt zanor, çfarë hollum që të ngjante si ojë? Okej. Por vetëm duhet të këtë të jemi një gjë që, që, që themi këo, se nuk më mërmendni sipri azhurm. Po duhet të, të ishte një shumëën besueshë. Morëm një, marim një thes, më qaj e mbushin? Ollë, oh më që ti ngloj si ollë ta Më qaj e mbushin? Më qaj e mbushin? Kam një ide, pës vë ethen? A do në kam një ide Me qërës të erët, nuk e them i dot Okej okay. Për të iqo e dhe njerë edhe, edhe miqtashur nga shuar një që armentoni se duhet tjetë mbushur një thes që ti ngloj kështu 069 2070222 dërgoni mesazhetuaj. Gjithë njerzit uh, Olta në këtë në këtë në këtë video mund të kanë dëgjuar ka kaluar një vit dhe ja ku jemi sërish në maratonën e dytë. Kjo pjesa ke qenë shumë me maratonën. Un për vete këtu e kam. Ej, gjithçgjëm për mua është sekondi i fundit far, ja. Fali se e egava shumë ka fundi. Faleminderit. Pa ashtu. A ti duhet pra që është një rënje e qartë. Është një rënje e qartë po. Po çfarë ka qenë? Çfarë ka qenë? Me çfarë ka qenë mbushur thesin? Me ç'qen ka qenë mbushur thesin. Fali. <laughs> Mercien. Me çfarë shen... me ka qenë? Me çfarë <laughs> okay. ka qenë? Me ç'qen kaka. Neste, okay. Tani ka ieri rrata. <gjë> për të rëz... për të rrezuar dhe un apo ja. <gjë> <gjë> Je jo, ti e ke për të, të shperën <gjë> e ditës. I ieri gati? Gati. Fundonat primzoi ieri për sa më i dashur. Dhe shpreja është unë kam zidur për sotë, është nga sene ka dhe shkjo. Ose e s'ka në vëj fare i eri, më s'follë që t'i nga frimëzohë në t'ishtë. T'u këmë t'ishtë frikë shumë, frinë në mikrofonu. Atërë, shpreja është kjo. Lumëturia e vërtet është të shiosht të tashmen, pa varësin plot angës për të nesërmen. Mm, <hums> pa varësin? Plot angës për të nesërmen. Po, nuk ka pas kërti në kone. Jo, jo, kjo, <laughs> nën ai shenmë të lumtur njerëz. Po po. Ne do të jemi ndonjëherë mish dashur pa menduar për kredit këtë radhë. Lumturia e vërtet është të shijosh të tashmen pa varsin plot ankth për të nesermin. Faleminderit Jeri. Dije muzik tani kur themi do të jemi të motin me Old të mish dashur. Do të ndajmë në këtë mënyrë. Mos më bëhet më pastaj. Jo jo jo, do ta bësh, do e bësh së shpejti. Të betohem se do ta bëj. Kemi mbas pak në klubin e mëqyesit tani Too Old To Die Younga Brothers D For God above and the devil below you You got your reasons, I got my want learn better Këtë të një, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1823, doli në tretë për her të parë A Christmas Carol nga Charles Dickens. Në vitin 1924, doron njetë piktori Gjermanë rusë Vasilij Kandiski. Në vitin 1951, doli në tretë për her të parë A Christmas Carol nga Charles Dickens. Margarethe Thatcher Roberts u martua me Denis Thatcher në Londër, në vitin 1974. Malta u bë republik. Në vitin 1974, këngëtari George Harrison u bë i pari artist rock u i cili uftua në shtëpinë e Bard. Ai drekoi me presidentin Gerald Ford. Në vitin 1981, vrau veten kryeministri i Shqipërisë Mehmet Shehu. Në vitin 1983, Turgut Ozal zgjidet kryeminist i Turqisë pas 30 vjesë sundimi ushtarak. Në vitin 1985, ngumtari Phil Collins bëri debutimin e tij të parë si aktor në televizionet amerikane si një shpërndarës droge në Miami Vice. Sot është dita e paqes në Kore, duke shënuar këtë datë në vitin 1991 kur Veriu dhe Jugo nënshkruan një traktat për përfundimin e luftës. Në vitin 1996, Kofi Annan u zgjodh sekretar i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Në vitin 2002, Bashkimi Evropian shpalli se Çipror Republika Çeke është Në gin të të visur Malta, Polonia, Slovakia dhe Slovenia, do të bën antare që nga një maj i vitit 2004. Në vitin 2003, u kap nga forcat amerikani ish presidenti Irakien Saddam Hussein a fër shtëpisë ti në Tikrit. Në vitin 2004, ish diktatori Kilian, generali Augusto Pino Cet u vendos në burg shtëpjak i akuzuar për nënd rëmbime dhe shdukje. Në vitin 2005, zyra e shëndetit Indonesian konfirmoj vdekjene nënd nga gripi i pullave. Në Në vitin 2010 Dëron jetë Richard Holbrook Diplomatë, redaktor, riviste, autor dhe bankier Amerikan This is Club FM 100.4 Halo, halo, mirë më njësi që të gjithë dhe mirë së këni ardur në klubinë më njësi 27.23 minuta në këto momente Unë jam plendi me jeri Nëm Në njësi në olëtën edhe lori në, tu, në, në valet e Club FM në i njëndikator E dhe për ditën sot me <clears> Hmmmm <throat> Pak më vonë se sakonisht mishda ështër, por ajo që pritet me gjatë shihohet më shumë Shushir Jako e kemi tani Parashikimin e motit për uh, ditën e sotme Me Olten Si kur s'me bëhet, po qatë pëjta në të tafë 2 gradës në këto momente, 1 bëdhjet gradë dhe jetë maksimalja për sot Dhe vetëm 2% shanset për shih Ok mm -hmm. Sot nuk ka pikima Nesër temperaturat shkët minus Nesër temperaturat shkët minus Minus 2 <laughs> <d> Wow <laughs> no. Minus 2 nesër? Wow Eja, uh, sot kur bajdete kë uh, makina ime mm. Shkova tjetë e kishte një Po thejmë një shtres një 1 mm. cm mm. Me? Me? Me? Me? Me? Ja, me? Me? Ja. Me akull Sipër po? Me oh, akull ja, i... Po, po, po? Akul. po. po edhe imi e kishtë ngrit Rrët një 1 cm Pse jodhja s'kishte Nuk e di? Vare dhe dhe nga, Sfurnera, nga pasur më shumë vesa Popo, pa ndosht të ndosht të amë E zë palatë e që Lë gështia tjere tjere Plus <laughs> ju keni ata sklebrit që tundim në, që dhe Gjethet <laughs> e palmave vazimisht në tjede Jo, jo, ato janë auto në autostrad Për habet e O, për të i keni shuar në autostrad? Popo, kishin puna tjede mm. Shumë mirë, shumë mirë Kishin nevoj për Një mbanit e bavi, dodo Kishin nevoj për Mm -hmm. Zgjithet në Macedonim përfunduan të jemi ishtë ashëri Ju e dini, Gruevski fitoj për të dhjetën herë Ne përthonim që tje mm -hmm. Me gjitha dhe ka një situatë interesantë Adje sepse uh, përshkak se Gruevski ka marrë 51 Deputet dhe opozita Zoran Zaeve Përfajson Ka marrë uh, 29 Janë pranë pra Lëviz me dy deputet mm -hmm. Me gjitha dhe partia më votuar është ësht, Ajo e Gruevski Apo koalicioni Dhe Shqiptarët mund të jenë faktor po themi në formimin e qeverisë së Ardhshme në Maqedoni. Edhe pse në fakt shqiptarët për shkak se janë të në Maqedoni, të fragmentuar me disnjëri tjetrit e plus pasaj që sabotojn nuk votojnë domethënë domoshtërisht për Partinë Shqiptare apo për kandidatë shqiptar. Ëh. Mm -hmm. Kanë zbritur në në numër deputetësh. Tani kanë 20. Ksa erave? Ëh. Mm. Në fakt duhet kishin më shumë. Në ratën e kaluar kanë patur uh, kaq më shumë. Kjo është pyetja. Sa më shumë kanë patur mm -hmm. shqiptarët? Mhm. Mm me sa zbritin numri i deputetëve që ata kanë kuptën. Tani rrethana e, e rezultateve duan të till që shqiptarët të jenë në një farë mënyrë lojtar në këtë formimin e qeverisëtarshëm në Maqedonië e Tjerë. Por po themi, po ti krahasoj me zgjedhjet e kaluara, shqiptarët janë mm -hmm. kanë zbritur. Mm -hmm. Si po mos di jo? Por janë, sepse janë një tretaj e popustis, janë një tretaj e votuësve uh, Ka rrëth 1.7 milion votuës në Macedoni A di shka e ti Edhe, po thuaj se një 500.000 të, të, të janë uh, jan shqiptar Shqyët do duhet merë një të tretën e deputetve Normalisht, një parlament me 120 mm -hmm. um, Falë, me 120 deputet do të kishin uh, 20 Por jo mm -hmm. Por uh, jo, kanë një zet kan gjysmën e asaj që mund të kishin potencialisht po themi. Është mm -hmm. edhe mënyra se si ishin ndar vendi e etj e etj. Jan disa favori, disa gjëra po. Tire, ata kanë humbur pra. Nga hera hera e kaluar. Nga hera. <laughs> 27 -22 -2, ja hera. 069 20 7222 dërgon mesazh sot. 069 20 7222. 069 20 7222. Okej. Okej. Në rregull. Qar është mërë një që tjetër? A keni parë në një cik televizor? Mm -hmm. Ando një gjë? Po që e deshëm të mm -hmm. televizor në më marë? Qar kishtë? Kishtë ndoj një që mërëm? Edhe unë ja kam... Uh, kam filluar me... Mm -hmm. Me filma, holta, jam... Mirë ke bërë, më mm -hmm. mm. mirë Na tërgondoj i filmet, <coughs> qa tërgondoj një kë farë Tërgondoj një film? Um, Qikon... <coughs> ky filmi... <coughs> Qepedia? Mm, -hmm, mm -hmm. Pa un pa shoh vetëm gjysmën e, un pa shoh shumë pak. Po ishte premtuos. Ëm e, e pa familja të plot dhe ishte shumë i bukur. Ishte, është një film që qy quhet qy uh, The Fundamentals of Caring. Mm -hmm. Është një filmi i Netflix-it, po mund ta gjeni edhe jashtë Netflix-it, dua ne të them. Unë uh, e vë shikonin tek Netflixi dje. Edhe tregon e luan këy uh, aktori Paul Rudd shumë i mjor. Mm -hmm. Në trëgosi komedi, tësus. po patjetër, ta të tregoj edhe si doja <laughs> të ja vetëm të, të të ndërtoj paga atë. Mm. Skenë, domethënë është ky. Ëh. Mm -hmm. Cili ti ka i ka i ka, ky ka humor, ky ka pasur një fatkeqësi. I ka vdekur një çum. Ehm, ah. um, ka pasur një aksident, shumë mm. idiot. Në fakt por uh, i rreshet makina. Domethënë frenat e dorës dështojnë. Ëh. Mm -hmm. Ky kishte shkuar uh, për të bërë pazar. Edjali ishte, e kishin mbërritur në shtëpi, djali ishte mbas makinës, edhe po mblithe sa mall që i ran nga nga qesja. Ëh. Mm. Dhe makina bën brava, dhe ezat. Uh. Dhe dhe ky është i shkatruar, domethënë dalin në shojë tjetër. Por vendos që të bëhet, bën në një kurs, bëhet a, a, a caregiver, thonë ata, por një person që kujdeset, një kujdestar, mm. po të thonë. Mm. Për një çum që është në karrige, që, që vuan nga nga kjo e paralizuar. E evon me qe distrofia muskulare. Ëh. Mm -hmm. Dhe Selena Gomez ashtu. Mm -hmm. Dhe dhe ky djali nuk ka dalë ndonjëherë nga shtëpia. Ja, sh ka dalë mm -hmm. vetëm një, një javë, një orë. Dhe thye merr në një udhtim tepër te i, i vendit. Mm -hmm. Edhe aventura e tyre këtu, ky që e kupton? Ëh. Mm -hmm. E shojmë, po sikur është një, një pjesë nga. Ja merr zotrik kushosh, mm -hmm. polar out i thë. Po po, lëre se. Lëre se. My first client. My son job has a unique sense of humor. Unique. Could you call the Make-A-Wish Foundation and tell them I want a blow job from Katy Perry? Që jam e ka, kafiturat e çmime në Sundance Festival, por ishte ishte kështu surprize, nuk ikisha dëgjuar fare me thënë drejtën. Ke ja, as nuk kam dëgjuar si për ty. Se film? Por ka situata shumë mirë, domethënë kuptova, ky është një ky është një, ky është një baba që do do të shërbej, do Jat, në një një, ka një tragedin jetë në vetë Këtë janë i pasaj ka tragedin e smundis që, që nuk është ngridur e tjerë e tjerë Që që nisin këtë uthimin Edhe Selena Gomez Lua një vajz Që u bashkohet këtyre dhe Gjithashtë një gruash të të zanë Edhe janë këtë të katër që Ka një kimi shumë të mirë Pasaj rrugës Këtë të James Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Aventur. Mm -hmm. Aventur ja, po. Është shumë i lezet. Është shumë i mirë. Si e ke titull? Pa The Fundamentals <tër> of Care. Si thuaç bazat e e kujdesit. Është <e kujdesis. tër> <e> për kujdesin. Ëh. Për Selena Gomez është mirë. Është pak uh, pak buçko. Pak pocko në këtë në këtë film. Ja. Selena Gomez po po shoj mirë. Shoj mirë. Çu she, ktheva shumë diertin edhe sfutova nga <tër> nga çdo gjë më të dhësh. Kam sfutuar nga po themi ku diun tash ndonjë ndonjë A new reason ma, no intention aku di mund sa çfar. Nuk e di fare se çfar ka djall. Jo nuk e bër. Në vendin tim, në vendin tënd, si isha ajo. Në vendin tonë. Jo, jo, është, është, është ose di. Është një varg që driturohet, po drituroi të lutem. Nuk e mbaj mend. Nuk shu hem për memoria. <laughs> po monta djem. Diska ti në vendin tim, në vendin tënd so ku një çmendur e çmend një vend, diçka e tillë është po. Nëse Um, Clean Bandit ta një mishdashur Just Gline Se bashku Në i këngë që munda këni të gjuar Mira Hair Në kryu i në mqesit Vetëm Në Club FM We're a thousand <të> miles from Carmover We have traveled around I'd rather be së kini ardhur në klubin e mëqjesit mëngjes të gjithëve në vallet e Club Fem në 104 dhe në ekranin e Club TV-s dhe me qenë se ti uh, po recitoje Dritëroj Goldn Dritërojt unë gjet jap elsin dhe mund si të të recitosh shumë do të shumë, një, shumë një, të taletor, ok jep jep er. er. në vendin tim e në vendin tënd e shpojnë lakrën i hedhin mend në vendin tim në vendin tënd ty të kruhet teatri i dhëmb Në vendin tim e në vendin tëndë Hanën si petull e pjekin në shkëmbë Në vendin tim e në vendin tëndë Një që mundur, një vend e që mund Super, bravo jeri Falim derit Në ka shkoj të dritërojt Në ka shkoj të dritërojt, thamë Jo, po, bravo jeri që nga i qetin, a i ledzojnë Bravo jeri që sonë Falim derit, jeri, bravo jeri Falim derit, ju lutam Qa të bëjnë të shë? Dalë kundra unë Hedi ma në granë Hedi ma në granë Pasë dal Ashtë ok, të e të e jemi gati për anagramën e për ditën sot e sotme, miq dashur. Anagrama. Një klubin e miqësisë. M m m m m m m m. Da. Fjala. Uh, Ë, fjala është Thiri, sepse po e bëjmë ornamente, fjalë. Ato çfarë që po merresh. Ë, fjala është, mm -hmm. është është ësht, në fakt emri i një i një vajze. Vega ime. Cila është bukur si një diamant është mm -hmm. një teniste Pa, tenista Rusa Po, sigurisht Dhe <laughs> e, gjithashtu, gjithashtu edhe modele Qëhet mm -hmm. <laughs> Sasha Tullen Sasha Tullen Po, mund të këtë pasur në dryshe Mund të këtë pasur Tullenikovska Po, e në po, shkurtuar <laughs> po, Tullen shkurt. <laughs> Se edhe Tullë është situashtë si sportiste <laughs> Sasha Tullenikovska Tulan. Tulan është anagrama për ditën e sotmë, miq dashur. Imagjinojeni bionde, lutem. <laughs> Sasha Tulan 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Pak na Vratilova, pak Kornikova, pak e voton pak nga të gjitha. <laughs> pak Stefigraf, nuk <laughs> oh. Uh, për çfarë luajmë, Olga? Për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Për një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan, miq dashur. Anagrama hmm. jo në përsot është Sasha Tullen, tullen. Mm -hmm. Merri një këto gërma Rishpërëndajni mm -hmm. ato Rivendosini ato mm -hmm. Dhe do të formoni një fjallë 069 27 22 069 27 22 Sasha Tullen Sasha Tullen Fjallja pa Fjallja pa Jere që e gjithërë? Pa pa pa Ha ha ha Alë të në qërë Për pjetër e... Këtë bërë Jo, më falë që po të athëm O sigurisht që jere që gjithërë? Disho, ollëta Para jere gjithërë zërëmis Përë se çka ky oltini shumë i dobët. Po bra. Nuk e din sot më herën ë shumë i dobët. Gjunjët i driten. Po bra, shumë delikat, nuk nuk bëhet kësu olti. Nuk e di. Ë? Jo, jo. Unë mfashta atë që shoh. Ne themi ato që ndiejmë që shohim. Faleminderit Olga. Ja Olga e ndjen me me çafë. Unë eso se kam pa. Po. E ndjen ar. Di çka ka ndodhur. Ka di çka po ndodh. Po. Le dalëm kask kuadela tregoj. Bravo Aldin. Çfarë të themi u ty tani Aldan? Ti do të seriozisht, ja, tuaj të vërtetën, <laughs> <nandir. laughs> e, thuaj të vërtetën Aldin. Po të vërtetën kërkoj nga ty. E vërteta do të shiroj. <laughs> Sasha Tullen miqdashur është anagrama jon për ditën e sotmën në klubin e mëjetësit, ndërkohë që diçka po ndodh. <laughs> <laughs> Ej, a ke një fituar sot? Nëntë deputet më kanë thënë. Nëntë deputet, më pak. Po. Tan. Bravo Bravo, bravo është Hilda fitu e se 5-5-0 Kam patur baron, 29 Mh? Mh? Mh? Mh? Mh? Mh? Mh? Tani si pas uh, Mabos uh, Mabo e a ja thot 7 Po Mh? <coughs> tani Nuk e di Si t'bëm? Nese 9 apo 7 Un e kam ditur që kan pasur 29 Po sa kam gjebër? Far? Gegr. Dhe In tani kën Gjetur 20 kam betur E po si mm, mm, mm, 20 minus 9 sa <coughs> betur? ozoni <gat> un <plus 9> tani <gat> mendoja se do kishim nevojë të bënim atë veprim se atë e marrim në mend mbi <gat> atë po flasim pra duhet ta ba themi atë 20 minus 9 jo jo plus plus më po 29 pra nese ska rëndsi ok <gat> nese Ilda fiton dy okay. bileta për mesë nese si shiet pra me kalimin e viteve nga një nga dy nga tre deputet po shtohen pa pushi po. për rrugën përfaqësim Shqiptarët lënë angth Gruevskin, vendimtarë për partinë qeverisë sëse. Thonë uh, mediat shqiptarës, ot. Resultatës zhjertarët zhjetive në Macedoniu, jabin 4 partive shqiptarë, 20 deputet, nërsta fitu eshë vërëm uh, vëmërë o dë pë mënë eja e Nikola Gruevskit, që mërë për zhjetin deputet, për këto i kom tonë edhe unë, pak më parë se në uh, shqipt për kredje. Po, nëjse... Um, <clears throat> Shtubra mm -hmm. Në kluin e mqesit mishdashur Kris do tëri ka një vend veçant Do të këndoj tani Për kërë një sinë tua e goza Se këtë djali e shumë dheret. romantik Edhe ju që një në të qimë goza dhe tjera Shion i ditë mbarë Mirëmjeshi. Çuna ngjotra, do të. Mirëmjeshi, mirëmjeshi. E njënte në skajelor, punon në Florë. Ë? Jo, të punon me profesorin. Jo, Ai punon me, punon. Ë, uh, duam të them se ditën e njënte më i dashur në grupin e mëmëjesëve do të kemi maratonën e katërt të klubit. Që fillon në orën 7 pas nesër. Shtat? Pas nesër po te internet. Po, në rregull. Prandaj është e internetit gjithmonë. Jo nesër, nesër që është e mërkurë. Më mirë këtu. Më mirë këtu, pra, jo jo nesër, pa, nesër. nesër <gj sound> keni kohë nesër, nesër, por pas nesër ne do të fillojmë maratonën. Ditë gjatë të cilës ju mirpresim Studio Diete hapur në, ne do jemi në transmetim të drejtë për drejtë të pandërprer nga ora 7 e ditës së enjte. Së enjte deri në orën 10 të ditës së premte. Do qëdim këtu vërtetall në studio. Ju mund të vini gjithë ditën me fëmijët tuaj. Edhe për të dhënë natyrë një shembull të të bujarisë mm -hmm. të dënit. Mm -hmm. e të dhënit. Ekziston për të shkolla me Kalamait. Ëh. Mm -hmm. Ishte një organizim shumë i mirë tek shkolla Timbiri. Tewati. Tewati po. Tewati World Academy, siç e thon, Gjat World Academy of Tirana, siç e thon, aq më gjatë. Ëh. Kë kanë gjenin internet më çfarë fjalë, po kishin kishin në uh, rënë në kontakt me një organizatë pam me sa diun tani kjo është diçka që e kanë bërë disa vjet rish, ti po. E pavirtshme po. ë që ndodhet diku në Bathore. Dhe si quajë Oltin, mban mend se si quajë? Ja organizator. Jo, sot ka qenë shumë ftohtë edhe kanë ngrirë. Shumë makina kanë ngrirë. Ka ngel diku aty në bulevard. Ndoshta na digjon dikush e ta dërgon ty, thon se kam telefonin me vetë fare po. Let's press on. Je je vetë çik numri Oltin. Nëse, okay. Ideja ishte kjo që Ideja ishte e mirë që që duaj bërë një pako për për një fëmijë. Mm. Dhe këta ato kësaj organizatë që merren me me familje që kanë nevoja, hm. Mm. kishin kishin dërguar se ti u hash një skedar të vogël për secilin fëmijë. Tam. Ku ky fëmia, dhe kërkohej për shkakun që ti futej ë uh, që jatu palçorafe, uh, ë dua me mbathje. Hm. Mm. Futs dhëmbësh, pas dhëmbësh ë uh, çokolada në të gjera të kësaj nature mm -hmm. Plus përsa, i kështë e kërkuar mund të kërkuar dhe tre gjera Kështë e liber Tre dëshira Kështë <coughs> <dhe> <coughs> e diska atë më të më shumë Dhe a i kështë e zjedur lodur Në në në nënë de lodur Kështë e dhe një lodur në këto E dhe këto i jeben edhe në dim dhe motion e këti fmije që është 6 vjecë Në rastin, po themi Kështë e ti edhe kër i blen këto sendet që dojen p Disa, disa çotë zgjetësh, edhe rrobat mm. janë fantastike. Do si, t'i haj çti bëj. Ne pastaj i, i mm. marrim, po ti do t'i hapësh fëmijën këtë me vete, dhe ai et çon në shkollë, e pastaj nga shkolla nga uati këto shkojnë tek ka, tek ata fëmijët e tjerë. Mm -hmm. Po që i përfshijnë fëmijët në në aktin e të dhënit, që është gjë shumë pozitive. Është shumë mirë, po. Se të gjithë duan të marrin, të marrin, të marrin për për veten e tyre, po. Të dhënit është shumë i rëndësishëm. Po themi për performimit gjithashtu. Mm -hmm. Kjo që, që ne përzijt juve, gjithuaj me miqtë që kemi gjatë gjithë vitit, edhe është edhe çfarë tjetër është? Kjo maratona është një mundësi që ne takohemi. Se dëgjohemi një vit tjetër. Ëh. Mm -hmm. Ju në makinat tuaja janë në shtëpi, a ku jeni? Në punë. A në punë ashtu. Edhe ne këtu në studio. Kësh rasti që të takojemi. Të, të, të na shikoni studion nga afër. Po mund të vini, mund të hyni. Të po, na shikoni të ne nga afër ide. Flisni po, edhe me mikrofon apo. <laughs> po ne edhe na kanë paraju ku ndeltim, po sidomos studio. Ne na shohin altim tek rradha e kostit. Figurisht. <laughs> tek buka mban dhe. Tek buka. Po Olta ka më të shpeshtë këtë në fakt. Po. Të gjithë e njohin. Olta, Olta, Olta. Ngaqë nga të dalë me makinë altim dhe Bjoni. <laughs> Ai është një grindë godën gëzuar drejtë në Strip Club? Po. Nga emisioni. <laughs> kështu shë... okay? okay. që okay. E kështu Okej Êshtë e intermishdashur Në cilim lodra, libra Pasnesën Dhe veshja Po Herri. Edhe roba Por uh, Fëmijet në vështirësi mm. Në vështirësi ekonomike Qojmë në gëzim të kato familje që kanë vështirë Folja dhe madhachunat e fundia vësë në të ryshe që të ndimojnë pak Fantastika mm -hmm. <clears throat> Të gacëm si gjithë më Kështu që Kështu që Kështu që do jemi kemi full E ndihen një herë e keni marrë me frikë apo Jo, më. Jo, më është gjithmonë Ti dysh të qejt Ti ti për ty si për natës. Jo, jo, jo më frikë, po. Po frik. Jo, më është është një emocion i lezetshëm që të përshkruaj. A ohta folti për këtë emocion. Është një emocion i lezetshëm. E keni e ndihen E ndihen, po. Ndjesi e bukur. Është ndjesi pa patjetër. Muan fillon shumë me flutra si tek në stomaku. Unë kam me fasula ultim. Muan fillon me arbena. Fasula? Në të vërtetë, kjo është një gjë që është tradicionale. Nga çka mbrëmën shumë. Është një grua. <laughs> e neyse. Po, s'ka. Merë dohet mirë, dohet mirë, dohet mirë. Nesër mbrojmë on them që është ajo nata para maratonës që duhet mm -hmm. mm -hmm. ke të ketë gjumë të rehatshëm. Duhet të, po, po. Nesër duhet, nuk duhet shikojmë asgjë çan dot në vend që të flenë qetë. Të flenë qetë. Pas nesër pastaj do të vimë normal pa po, nga eksperjenca ka kemi parë se nuk ka dën gjumi. Një natë para maratonës. Ne do ta fillojmë që të mërkurën herë ditën. Kto e peta. Me çetë ojta nuk ze. Do të bëjmë çdo gjë për, për maratonën. 72 orë, mish. Nuk po të them me ndonjë nga këto qendra e shërbimit të shpejtë këto ambulancat. Ambulanca vlota e altin po. Jo, është 72 orë nuk e dalim dot. E vështirë pak Jo, jo po s'pate në një Po s'pate një shok DJ Pa shpikon që kështë nëzirë sa pipsa Po prapo <laughs> Kështë nëzirë sa pipsa Qajnë pipsat është? Ja, I përdorin pipsat për, uh, për konsum? Po, në vend të kjekut uh -huh. që rrëtuloj dikur Po Sot është zida me pips Po të e ka në oh. baruar parat në Aja e gjitha jo, edhe... Pipsat janë të kudon do, do, do dhëra Hej, më le një 2.000 leksh për drejtje <laughs> Kur baron, po? Jo po. <laughs> Po pipsa nuk është pak i gjatë? E prese, e prese. Po si Petit ishën për fiks për masët. E, e pas po, një këshu, pas një foto nga... Kjo në do të piko nga pikoja. Nuk është se. Mm. Përgjës ishtë leku për dorët. Okej. Okay. A ishte lek në fotografija për ishte dolar? Si dolar më dukë, cëmë dritë. Tek, <tipi> tek fotoja që kështë në zirë pikoja, ishte... Ba jo ishte një foto, ishte një foto zyrtare e policis. Ishtë në saqese me drogë masive ndryshme masive ndryshme edhe ngjyrave ndryshme, ndryshme. po ishin si lopata ato çishin ato ashtu po bëj po janë është po janë da këto pa prerë kanë qenë pa prerë ato pipat ashtu janë si, kanë nga ato pipat i kanë po, parë ka, jo kanë ka, po ka janë në përdorimin e parë të tyre çfarë janë janë pipat që pije lëngu mirë po pse kanë ato si lopat në fund se se kanë pasur pipat që që të presin çfarë për lëng si për lëng portokalli që të ndosht ose kur e përzihen se ta marri është si punë lopatave tuaj këtu çita marrë në fund e gjithë çilva duaj bash <laughs> Lejse, okej okay. Mirë, se vati gjatë A ollë ta Mështë ikonë për këto A ollë ta Bli dhe vete lort <laughs> Këtu janë, këtu janë Atherë Kemi dhenë në një fitu enzeri tani? Uh, kemi dhenë, okay. po Okej, apra Dë gjëra Dë shqiptar janë zjedhur deputetët Dhe listë e zaivit Ashtu? Këtë Jo, Shqy jam duke na komentuar më parë. Shtatë shitar më pak, ajë mm. por prandaj i bie, okay. Me mm -hmm. specializimi të parës. Super, faleminderit. Kush ishte ky? Është një numër, nuk na thotë. Je shumë i mirë e, ose ose e mirë. Ëm, um, atyre Sasha Tullen më zgjdashu pra, kush u bie? Pra kanë humbur kanë humbur vende si Partia Shiptare, 2, mm. fal, 7, por kanë marrë 2 vende, jo, kanë humbur 9 si Partia Shiptare, por 2 i kanë fituar janë deputet në Partinë e Zaevit, kështu mm, që i bie minus 7. I bie qen po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 o oh.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 d'Academy sjell fundjava big në Radio Club Fem me Patricia Kas Des, des messages en musique, en musique. En Mademoiselle, chante en en Mademoiselle chante le blues Quand j'irai midi Meka moi Bonjour les enfants Ma vis ce jour dans mon cabaret If you go away Fundjava Big këtë të shtunde të diel me hitet më të mirë atë Patricia Kas në Radio Club FM mundsuar nga Hospitality and Tourism Academy Në në Mirëmëngjes i Santi Nit, kjo është kënga e ditës. Kjo është kënga e ditës më i dashur. Pas me këtu është njoftim zyrtar. Është një njoftim zyrtar. Një zero në i mbaron numri Aurelit fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Bravo. Bravo. Mark Aureli ka fituar më i dashur. Sot në mëngjes çfarë ka fituar? Një dhuratë nga Electronic Line. Një dhuratë nga Electronic Line. Është një shport me dhuratë. Meqë gjithmonë i ka munguar teknologjia. Ne, ja, s'o dhe më afer Më tjetë një tiara, për shumë që i... Po, nëjse, oke Mirë, shumë mirë mm, Sasha mm, Tullen mm. Miqtashur është ta në gramë Për ditë në sotme Sasha Tullen Kemi menduar që ta imaginojmë si një teniste mm -hmm. Me origin ruse, pëthemi S-A-S-A Po ka uh, dhe modele. Si oh. Unë si e shoh si bjonde këtë. Po pra e tham Lori. Edhe unë si bjonde e shoh Lori. E mira duhet Lori të largohesh. E mira është Lori mos i hyj mikrofonit brenda. Trampa dhe po tash një dëndë. Dhe teatra Lori, bjonde bjelle. 125 125. Cilësoni bjonde që duket nuk do kallaus. Sașa Tullen, okay? Nëse i rivendosni dorë gërmën formoni një fjalë dhe fitoni një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Shkëlqyeshëm. Bravo. Mm -hmm. Tani mig dashurimi në zonën ankthi. në zonën e ankthit në kryeminë e mëngjesit. <laughs> Më svarivara se të hym në zonën ankthi over. Tam. Po gjen një histori të vogël nga mi çifti që janë takuar mm -hmm. janë Meg Alexander, siç e ka emrin këo vajza. Tam. Dhe i shoqi i saj tani well, nuk e ndam tamam mi shoqi i saj por kjo quhet Brett Dresnori. Brett Greenhill. <laughs> Ka janë nhur, janë nhur në një pishin në apartamentin ku ata jetonin, kompleksin apartamente ku jetonin, mesa duket ka një pishin dhe një ditë përbashkët. Po, no, mm. një pishin përbashkët mm -hmm. dhe një ditë kjo ë uh, ka vajtur me not pran ti dhe i ka bërë, siç thotë ajo vet, komplimentin më më misër të mundshëm. Ka thënë sa syt bukur pas. Ti le sa hija ka kthyer me edhe edhe ti ke syt shumë bukur. Çu ka nisur? s'ka disur. S'ka disur po, po, por tani kanë kaluar rreth 2 vjet. Ëh. Dhe ata janë të lumtur. Çifti nga Atlanta janë së bashku prej kohësh, prej po themi 2 vjetësh. Kishin vendosur tani se ka ndodhur diçka. Ripog kanë vendosur që data e martesës të jetë data 11 dhjetor. Jo, fal, 11 shkurt. Ah, okay, 11 dhjetor, 11 shik. Po. 11 mund të kishte qenë po eh uh, data 11 shkurt të vitit që që shkoi dhe në datën 30 dhjetor. Mhm. Ata po organizonin atë që quhet uh, festa e beqaris. Po. Por kishin bërë një festë të përbashkët beqaria. Mhm. Mm që normalisht nuk duhet, që nuk duhet, por ishin ishin bashkë në festë dhe edhe, edhe, Meg, pjasi, në edhe Megu edhe Breti ishin ishin së bashku dhe kanë menduar të bëjnë në një qytet që quhet uh, Naples, mm. si thosh Napoli në Florida. Mhm. Mm që është një qytet bregdetar me miç me plazh me gjëra të tjera pa. me gjëra të nxehta me gjëra të nxehta edhe breti që është një po themi notari famshëm ka dalë që të notoj ah. deri sa njëra nga po njëra nga të ftuurat e festës mamës beçaris mm -hmm. ka vënë re që ai po pluskon të disi çuditshëm në ujë oh. oh dhe kanë shkuar e kanë marr në festën e ditë beçaris mhm dhe kanë gjetur që breti është goditur diku është paralizuar nga oh, qafa ja, ja, ja, ja. e posht dhe ka humur kreçisht e të mërsuar. Dyesi dhe e trupit vet. Vetëm vetëm sytë kanë vetëm 3 muaj, 3 muaj para dasmës. S'u di lëviz që çka vetëm. Por është e goditur. Me sa mendojnë ata, mund të gjejmë një dun në New York, ieri, siç quhen. Një dun ka ndodh që në se në zonën e po themi Miami në Florida. ë plazhet janë ranore, kështu, nuk kanë skëmbore, po ka duna atë paseshme që ngrihen. Këto bëhen sër. Po atë çfarë sikur, vetëm që ka shpresë tonata për të, edhe pse për momentin ai është i paralizuar, por kanë dhe kanë kanë bër katastrofë. Data 11 e kanë lënë për momentin e kanë lënë në pezu. Mhm. Mm por okay. Megan është surprizë që Megan po qendron pran ti gjatht ditë kohës. Do të kishte kuptim tani këtë taktikë. Kan një e... ngritur në një nga këto faqe Go GoFundMe që mm -hmm. janë përngritur fond online 85000 dollar dhe kanë një mjekë që ka dhënë një shans prej 1% është shom që që, që ky të mund të rikuperohet sepse kanë bërë një operacion ku kanë kanë hequr disa nga vertebrat që janë dëmtuar në qafën e tij. Ëhë. Uh -huh. Edhe kjo mund të bëjë që kur gjërat shkojnë në vend edhe të ketë rilidhje po thëmin të këtyre. Ky ka filluar të ndiejë duart, që është një lajm i mirë. Uh -huh. e jo ti lviz, uh -huh. por ti ndjej. Çka ke? Jeli? Jo i vim se mund Se di un prise mm. o këta do ishin të lumtur o do si ndaj mendon një tradhim <laughs> op. Po unë, gjajë është në Floridë. Po vërtet. Po. O peshqaqen o krokodil. No, po. <laughs> një nga këto. Mm. Po shikoj, nuk ka nuk ka nuk ka humbur shpresën. Jo, ja, jo. Ja. Ata thonë nëse ka një njerëz që mund ta bëj ky është ai, se është notar e tjerë e tjerë kanë të gjitha të dhënat po. Mhm. Mm Ajo ka qëndruar zotri. Janë orë 2:00 më parë, kanë vendosur të avdhën 11 shkurt të martohen dhe ai 3 muaj para martesës në festën e beqarisë ia ja fut me kokë dhe paralizohet. Ne u mendojmë që këto festat e beqarisë duhen zhdukur. Jo, ja, është është është këtu që jeta është e tillë. Jeta është e tillë, jeta ka këtoza papri, mm. të papritura, ti mendon se e parashikon të ardhmën. Dhe prandaj si se shpresa e sotme, të lutem një herë edhe një herë shpresën e sotme. A, nuk e kanë fletur. Mund të, të mund të mund të shkosh ta lexoshi po, aty ku e ke shkruar vet. Po. Nga shkime, nuk e ta vëmë të shkrim. Tashi Altini. Kjo e ke përmbajtur. E mund ta lexoj më voë ke. Po. Për për për. Lori ka tamam. Lumturia e vërtet është të shijosh të tashmen. Pa varësinë pa varësinë plot ankth për së nesërmes. Seneca. Kur Seneca më vjen të kujtër. <laughs> po i jo themi që e nesur, është Min, po, e nesër më jep pa parashikuar. Mirë, dakor, jam dakord me Seneca. Nuk mund ta kalosh se ankthi nuk është së shërben për ndonjë. Po let gravem vetëm atë të parën pra që thotë. <coughs> lumturia e vërtetë është të shijosh të tashmën. Po, të shijosh <coughs> të tashmën deri këtu. Për disa njerëz që dëgjojnë emisionin, lumturia e vërtetë është Jane... gjen <coughs> censurën. censurën e Altinit. Ajo është lumturi. Ose zgjidhni anagram. E e gnatë? Ne <coughs> ashtu juvojturi që merrnim nuk ndërshonte as pak nga tortura, dhe shpeshherë pofundonte me vdekje. Wow. wow A mund të gjëme të njëherë të lutam? Kujtës jeli se përse fundet me njëherë në thela Jenë në momentet e fundit Masë se nuk fritet me <laughs> <Kujeli, laughs> Dhe jashtu që uvej të rritë Që mërnin nuk ndrëshon dhe aspat nga tortura Dhe shpesherë përfundon dhe me vdekje <laughs> Këjë jeli <laughs> Që mërnin nuk ndrëshon dhe aspat nga tortura Këjë që mërnin Ja është të quaj turi, pip. Ja është të quaj turi. Se mund të kënë përdore në një eofemisën, përta bërë duke sigurishtë në një... Gje mirë. Por jo. Dëm, dëm, dëm. Sëpse gjithë shka përfundonte me vdekje. Dëm, dëm, dëm, dëm, dëm. Dëm, dëm, dëm, dëm, dëm, dëm. Dhe ja është të quaj turi të përqë që mërnin nuk ndrëshon dhe aspat nga tortura Kjo është dhe tura, juaj, tani, të tyra juajt anita zgjindin qëmarër është censura atje. 0-6-27-22-në do të themi shumë shpenë krybin e mqesit. Do të kemi edhe emrin e fituasit anagramës dhe re të remishtdanshur. Jeni me blendin njerin altinin olëtën dhe lori. Omur pairämme Usi <laughs> fi guro Tempati Rakate Metro P laughter Ty A proud F Sav è grammat contenga astra lassi <laughs> se lasi <laughs> sen <laughs> sensinam contenga se bogajtak seu should be A është zhvuluar mesdashur se çfarë do thotë anagrama për ditën e sotme, ndaj është sultanesha. Dhe fituëse është Olta 5-4-5 i mbron numrin, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Olti Olta? Nuk jam unë. Je ti Olta. Po themi edhe në përqendrim. Olta fituëse jep rrotën zhurmuese. Kujdes. Faleminderit. Jo, s'ka gjë. Po lutem, kënaqësi. Është vërteta të vjen direkt para syve. E vërteta është er, si një shumë plakë sy dhe Po që janë këto? Po që janë këto gjërë yeah, Jo <coughs> Qa, jo Do thëmë që janë këto terma Se mund ishin uh, të logaritur si terma Të të tëngë shëmë Jerë da të trekojsh një story Pa tjetër Nga si kina jëri Po përpë nga kina kja Buzës që ke në gishta jëri E kujt? E buzës që ke në gishta Njëri nga veshë një një në nësë një atyshe Pam Kënjë i të shyrti për të imë bërë dukisht atë bashk. Qarë, tem tonit të hapen? Din grotë të këshunge. Kur imë bën bashk. Imë bën më... Më ngrotë. Po, kuptoj. Po, te ka këshuje, ku për tonë të të puhti vetë. Të ndë të puhti vetë. Të ndë të faqë. Ja bën... Rime ata, eh? Po. Kësje, të për në një këshunge. Të alë jathat, ku do. Mirë. Andaj këndej gjithandaj. Faleminderit. Fjalën e ka? Mm -hmm. Ieri më shtashu ka një unaz në formë buzësh që e mban gishtat e dorës, sa Altini thosë, ato unaz edhe janë unaza është sa një palbuz të vërtetë apo ka shumë. Mm -hmm. Po, ieri më unda bash për mbuzën tonë. <laughs> po pa, ja, pak a shumë ajo, një sa një goje për të njeriu. Of, po. Dhe ëm um, ne dyshim që ose Altini thotë se kur ieri përton të të bëj. Ji dyshim me je di. Të. Po <laughs> po. Imaginata jere, e këpëton se lërë kështë Veshtë, veshtë, nësë ka problem Zgjadonazën është të bje Oke, mirë Atërë, jere ta një do nga tregoj një histori Dhe bëhet fjarë Poj një histori dëshuria <laughs> Po jere mm. E cila ka ndodhur në Los Angeles mm. Dhe përfëshin një vajzë me emrin Da Jen mm. Dhe i dashmur i saj mm. me emrin Paul mm. Këta të dy në faktë Ja një hor në përmjetë Facebook-ut Aha Pas i ka nëtë komunikuar për një ko relativisht i jo është shumë të gjatë, për, për i disa muaj shë vendosën që të takoha një ditë bukur Shumir. dhe shkuan në një restorant luksos për drekë. Mm -hmm. Gjdoj gjok ka shkuar mësë miri, a ta kanë mm -hmm. uh, shkumbyër me njëri tjetërin, përveci një drekë është shumë të mirë, por çfarë ka ndodhur është një moment pasi çdo gjë ishte drejt fundit. Mm, pra, ishin mm, konsumuar pesë mm, më mirë. E morëm pesën e mirë, lëre se morëm. Poqëse ishit në restorant. Meqenëse ja, mos thua që përfundon me këtë tragjikisht. Niçin e 63 163, 163 <laughs> dollar, wow, mjësë, dollar, për sa të dy. Poli tha, më falca, duhet të shkoj pak në tualet, nuk vnohemi. Ne kanë kaluar 10 <laughs> minuta. 15 minuta, 20 minuta dhe ai nuk dukej gjoko i drejtë. Poç pas gjejën këy. Ja ka futur. Ja ka futur vrapet pa lën asnjë gjurmë. Dhe vajza është dhe do të lë. Do të lë dashurinë aty. Është dëturuar shumë edhe peshku. Faturën 163 dollar dhe në momentin që Aha, ka dashur të, oho, oho, oho. Ko, të, të rikontaktonte me djaloshin në Facebook se nuk i kishte numerin e, e telefonit. Ai ishte bllokuar. Po normal. Ka kërkuar. Ai hungry peshun njimon... e tij. I yeni fal të peshun <laughs> abo... <laughs> <laughs> e mirë hanë të dyta apo të dy të dy. Ej, po mirë. Na vramë shumë kjo. <laughs> më fal ky sotia, për çfarë bën ky këtë? Pasu se kupton të çanta. Ky kjo historia nuk mbaron këtë. Po, oh, më fal. Okej. Okay. Policia Paule. e ka gjetur djaloshin. Ai e ka arrestuar dhe është zbuluar se fakti. Se policia ka matur se që jenë ata që kanë gërm peshun e mirë. Në fakt zbuluan që Paul në fakt e kishtë të bërë dhe herë të tjera këto Kishtë të mashtruar vajzat të tjera në internet Kishtë të këtë drek ose dark shyll e dhe ishtë të shdukë Po mirë më falë, pëse duet ishte këta, dhag dhag dhag dhag dhag shyll, të ishtë të bëj këtë drekën e dark shyll Nuk e ditë ari ma thoni ju psa Me një të huaj nga interneti e, ti mos nga <laughs> Me një të panjohur Në simi nga ata që hanë përshkën e mirë Po dhejmi përshemull Dyshok, mund të hanë dyshok Përsone mirë bash, <laughs> jo se po nuk ka filling, nuk ka vizira. Jo se... <laughs> se nuk e besoj, ai shumë i smurt, po li shumë i smurt. Ideja është ai sigurë sikur ishte i dashuruar me vajzën, pra, pra, pra, pra, pra, po, po, po, po, po them, po them çka, për mm -hmm. shembull, për shembull, në rast se uh, ti je i zakonisht që thua do shkoj në një restorantet, do mm ha qyl, do ha mirë, na profis mirë. Po një restorantet do si do. Po pra, merre një restorant të luksit. Eksperiencë përvojë. Mirë. Edhe pastaj do jam bash. Okej, kjo është ideja. Tani ti A nuk të bije më mirë ta bësh këtë me një të, të, të njohur, që të kesh si të kemi një bashpunëtor? E pra. Themi që do ikim bashkë, do bëjmë kështu, unë do dal ktej, ti do i bisha ne. E po nuk dalin do të dy nga restoranti pa paguar faturën, a? Që çuçi ky do ta kombinoj këtë me një të panjohur. Okej, edhe këtë e kuptoj. E bën për veten. Që çuçi po po mirë, po pjesa e romantics, pse duhet të jetë edhe të haj, ky shkon për peshun, apo shkon për romantin do ta marr vesh ndali. Jo, ja, ky shkon për peshën. Isha një ditë un po haja këto fast foodet këtu afër. Uh, ja ja bën... <laughs> e bën historinë historinë e vërtet miqdashur. Në klubin e mëngjesit Altini ishte pa. para para Star Coffee? Po duhet të ketë nja 2 muaj. Nja 2 muaj miqdash. Altini ishte në këto fast foodet këtu pranë. Dhe çfarë ndal? Edhe jam, jam dëshm i personal. Pohaja nis kshu, sanduiça donor, s'u bën më çomo. Edhe erdhen nja tre çuna. Mm. Porositën ata, hngrën, ja futën vrap. Ja futën vrap. Bash i hngrën. <laughs> ja ky pra është bashpunim. Dobra. Përse ti dis tek ka mshirë? Këtë rasë po flasim ne. Këto ka bëj tepa. Po kap, po kapësh. Doli kamari, shau. Nëse brenda para dy vjeshtin mes, a e u dëm? Edhe habën ata kshu. Po mirta e e hunger në. E hunger doneri një, do wow. <laughs> kan marr mar fuçi, do kan marr fuçi. Unë pres <laughs> ti asnjë. Këhë ishte interesante se karriketa tavolinat ishin vent hapur. Nga këtë që kise as dyrë, as gjithë të me përgjë Se e bukër a e që po të aprovojë unë këtë? Direkt gjamit Unë do i gja lirë Po të jem unë, me shantin tim Me shantin tim do të këshu Vi e mën mellë t'ini për ta në grënë Do i gji unë i pari Qohem Vi shëm si me këshu Gjoja ja për talë për i thim qja për talë për i në cigare Gjoja e këshu për i në cigare A i në cigare e këshu në dorë? Në pasajë kur tas, me vrap sa të han këmbët. Po nuk e di ç'është çelç. Edhe ngjitim ta ga. Oh, jo. Edhe edhe pasajta sa kuptoj fare. Do të thon mua kujdes, mendojnë që u vrap këtu kush. Më jep ai mëngre ai sot tri. Hajde ulu pak këtu. Më jep dhe një lëm portokalli. Falas. Falas. Edhe ju tinin unë si. net. Unë, unë pikëtoja. <laughs> se se mendoj që u kava duke duke ikur me vrap. But... But that's why I told you that I didn't even know what to do They're super, Pastor I'm going to tell you I'm going to talk to you And I'm going to talk to you Red Hot Chili Peppers Club FM 104 830 fixed I'm going to talk to you Me mëngjesim i mirë, së miri se keni ardhur në grupin e mëqesit në vallet e klubeve femre 104. Edhe në ekranin e Club TV. Yes sir. Edhe në ekranin e Club TV. Kjo është bazën nga Antoniu më parë, sa? Po. Nenina, ananina. Ej dijo. Ka ndodhur që Policia e shtedit të shkoj... Kjo e jona. Kjo e, e. shtedit ton, po. Tam. Të shkoj në shtëpin e, e. e këti persona në gjitë, të njërë publik, për të marrat dhe me forës. Po oh. oh. përse, po oh. përse, që oh. oh. wow. ka bërgë? Unë nuk përta dhe më të një. Po për përse? Përse? Përse, në shpinë e kujtë ka shkuar, e, persona shumë njërë publik, Policia ka shkuar një për ta marrë atëm me forës më vënd, tregojmë edhe detajet, se nuk ka shkuar këtë policia dhe policia. Nuk vjen as një e këtë një këtë një. Okej. 0-6-9-20-7-22-2, 0-6-9-20-7-10-22-2, në gosës dini që a ju? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Oldan, të fërë, për të fërë, doj e ti që të kishe, në mënyrë që të lije makinën n Mos anzi rria. Por duke aktuar dhe... më shumë trafik në Tiranë siç sh... shkakton ti zakonisht. Ç'është e vërteta? <laughs> po pra, nga ç'ka më bën të më. Çfarë? Olta? Po. Do të doje do të ishe në shërbim tonë. Do doje di që të flsoj, pra. po. Mhm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Të kisha një Nji këtu. Në një gjajë kshu... ajrore. Një gjajë ajrore që të vijë shpejt në punë. Oh, oh, oh, helikopter. Shumë mirë. Avion. A, helikopter, A, avion. Përshëndetje kush nga Bashkia Jonë nënancion në këtë moment. <laughs> Helikoptere dhe avionë janë më të, të shpejtë gjithë. Me thënë drejtën Blendi, mm. mm. un um po vuaj për parkim këtë kohë. Po. Po e praktikon atë na suoj, mo san suoj helikopter. Edhe kanë vendosur që makina të mos e lëvizë shpesh, po. Pyetja është, si ja bëjmë me këtë makinë? Mirë. Do të lidhemi dhe me Eildin në... Kluvin e... Eildin no, shumë i paturua, Eildi ta... Zdora, në bëllu e ti... Në bëllu e ti? Êshtë gjithmonë në shumë. Ese do lidhemi pra me të, moskini me rakë. Do do lidhemi të mm -mm. mm -mm. mm -mm. <coughs> një apë? Pa jo, do lidhemi sigurishtë. Galdi jemi, jemi të lidhur ma tje. <coughs> Eildin vetëm uleva këzëri në radios të lutëm. Mimgjez një e ka përgjajnë një. A, bravo, <coughs> bravo. Ja, yeah. Ati kishë blendi të më dhe dhe nguld të zakonisht zilje si kur të qori në tom pak Edhe pandaj e ndërpes në momendi që... Gje... E, kumëtoj, s'ka problem Për në në tregobak, ty uh, si me ndonë ti, qëfar do ishte e bleshme për, për njerëzit që të linin makina në shpi? E të, të lëviz në samë pake në makinë Në tira në kanë fjallë, ku bëhet lëmsh? Po, si po të të do t'ket shumë, unë zakonisht të më dhe në për shkëpim publik më të sakt Po, këtu nuk ka... Mm -hmm. thon, por një shërpin publik, ose një, një tren elektrik, mm -hmm. një këshu që mund të vizit i brënda qytetit mm -hmm. Që të evitojmë gjitë makinas të cërsht Ta një duke të mirë pa me a vlendës në në gjezi por, por këto dit pak të mbas orës dhjet në gjezi Bëjt Dhe dhe dhe orës 7-8 mas dhjet dhe të targës është trafik i është akonisht i ma Dhe këpëtoj, si është në këtë momente? Për këto momente? Por këto momente në vlendim flansim aktualisht për shkova një segmente Ndoshem në Sarri Lëvizje me shërbimin taksivla. Ëh, deri tek Ambasada Amerikane, pastaj në rrugën aksikryesor rrugës Selman Çarqollaj pa probleme, bulevardi, pjesa që deri tek libër mesfitar, mund të injerohet dhomat e katëshkurtë lëshme trafik për shkak punimeve dhe të gjithë mjetet devijojnë në këtë segment për të ju afruar shësituecën. Ndërkohë, aksit tjetër kryesor rrugë Kavajës është i çarkullosur pa probleme, ka trafik rruga e Tursit drejtas mm -hmm. që në hyrje të autostradës. Pisa që vjen drejt Shifonjës më te i drejzo guzi Por dhe drejt që nësë ka trafik Në për nështuar dhe trafik tek Ura Vasilçando Kryzimi se indetohet që përshikoj tani aktualisht Jam tek Mohamed Gjelesha bend Tu të dy krat janë me super trafik Me shumë probleme të rrit Paliminderit të ndjendi Paliminderit të ndjendi dhe disha të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e taksis për në aeroport me Eldin Po, me Eldin miqtashur, Eldin ju qënë në aeroport ju qënë për 1.500 lek 1.500 lek ju qënë dhe ju sielë ju pretë për 1.700 Kështë që është gjeshonë mirë të bethënë që të shkosh për të pritur t'i ka shkonë me Eldin, pretë Eldin atje vjena i personi, hypen në balicet e qërni në shpi dhe i qita kushton 1.700 po? Yes, yes. Tho të Eldin, numri është <coughs> thua e ti numri në Eldin, mos t Pes, sta sta. Auto sta. 0 9 8 5 7 7 8 7. A ju më vërbovëshë mëntënish dashur nga taksit. Na informon mbi situatën e trafikut. Çdo më jes këtu në klubin e mëjesit. E migon sa. Mhm. A më jonta. Çfarë ka ngjar? Po lexoj. Hah. Po lexoj këtu mes. Po lexoj në sel. Çfarë thon? Po tentojnë të gjejnë fjalën e Altinit, vështirëta uh -huh. e kanë. Çfarë thën? po, kanë thënë? Po m'kan thënë ca gjëra dënimi. Dënimi nëse pasaq ndërshkimi. Jo, jo. Ushqimi. Jo, fushimi. No. Ndërshkim, shpërblim. Shpërblimi. Jo. Mm. Shpërblim po, oh, sa shumë pas kam shpërblim? Shpërblimi shpërblim, shpërblim, ose shpagim mund të jetë po. Helm. Është Hel mundë. -hel -hel ah. Hel -hel -hel okay. Mirë, dëshoj e dëgjojmë, e edh dëgjojmë edhe edhe edh, edh vendosim. Kujdes. Daj e ashtu juvojturit. Gjermanin nuk ndryshonte as pak nga tortura dhe shpeshherë prfundonte me vdekje. Ai, ai, ai. Shumë keq me vdekje. Jo, jo. Jo propozim. Jo propozim. Mm -hmm. Pension, mm -hmm. izolim, jo. dëbim. Jo. E po. Okej, okay, ç'unë le goca. Provojeni. Kush ka për të gjetur këtë do të fitojë një çfarë, Olta? 1 orë nga primi i moçis. 1 si orë nga primi i moçis është Bravo, Olta. Super. Faleminderit, Olta. Të lutam. Olta, faleminderit. Të lutam. Mm -hmm. Dëgjojmë asaj edhe këngën e parë unë, e tjera gjëra. Okej. Okay. Kemë këta. Por tani kemi muzikë më të dashur. Kjo është ndoshta kënga më e suksesshme e vitit 2016, ka përsëritur numër për sa i përket transmetimit në radio. The Clap the Family 104, po apo? Justin. Bones, it goes electric baby when i turn it on. All through my city.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 my packet got that kick so in my feet I feel that hustle in my body and it drops ooh i can't take my eyes off of it been so phenomenal you more like the way we rock it so don't stop that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 been have a laugh up and have a with Lindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV Mirëmëngjes Mirë se keni ardhur 8:50 minuta No no no no no no no no no no no no mos u shqetëso merr për orën e mirë Ora leteci Ora leteci Mm -hmm. Ej, me që jemi në kone mm -hmm. lepërusha dhe miqtash ruktu në krybin mm -hmm. e mqesit Dua të një të njëftoj për uh, Cadoratë të reja që dhe abim për ju Dhe shumë interesante Po, është një dupre. dyqan që ndodhet uh, Afer ish fushës e zez mm -hmm. Tek 21 uh, djetori në rrugën Naim Frashri Që është për balë rrugisës agjensis komptare të provime dhe Këma nësysh, kur je nisur nga qendra Dret 21 djetorit mm -hmm. Ako ma pa rritur tek... Uh, Te kryqëzimi 21 dhjetorit, pam. Është një kthes djathas. E fundi djathas dhe pastaj është kryqëzimi pas mm. kësaj. Ati e kthehesh, ajo është rruga naifrashë. I think there's what the carage, dojan, dojan lodrash, eh, dhe veshje për fëmijë. Po ne do javim për fituesit e lojrave tona mm. si dhuratë tani. Ëm mm. uh, një kupon i cili vlen 2000 lekë të reja. Mm. 20000 lekë të vjetra po 2000 lekë të reja miq dashur tek Hapat e Vegjël dyqani Hapat e Vegjël në rrugën Nain Fransish siç e thash pranë fushës Zez siç e njeni dikur ata mm. që e kanë kapur fushën e Zez që janë të zonës po rruga Nain Fransish thjesht e fundit diancas pambritur tek 21 një dhjetorin nëse e nisur nga nga sheshi Skënderbej në rruga e Kavajës a ti e keni dhe është kjo pra qendra kombëtare provimeve por Agencia Komtare e Provimeve. Në falë, Agencia Komtare e mm. Provimeve. Ka nëmrën e telefonit 069-37-39-292. 6-të djetë dëndë. 069-37-69-292. Mm -hmm. Dhe është online të hapatevejgjel.com. Ka ndhe faqe në tyre në Facebook. Oke, okay, shumë mirë. Hapatevejgjel.com ose në Facebook. Por vlera e kuponit që në javim është 2.000 lek të reja për të shpenzuar të kë... Hapat e vegjël. Ja. Lodrat e temperaturat. Lodrat e rrobave për fëmijë. Mhm. Që çuçi, le të bëjmë një fillim, le të japim një fitues, holtë dhe pastaj bëjmë një pyetje. Kastile për hapat e vegjël. Po, nuk e di jam befasuar shumë që policia ka vajtur në shtëpinë e Saliberishës. Po. Mhm. Wow. Po pse? Sadim. Tet tet tet i mbaron numri Altinit dhe fiton dy bileta për teatrin kombëtar. Bravo Altin. Bravo Altin. Të lumtë Altin. Joti Altin. Joti Altin. Ta pa. Mm -mm, mm -mm. Tani nga shpego pak si ishte... Shpari ka ndodhe? Si mund të fudet do më thënë policia atuj. Shpari ka ndodhe o tomate? Kjo është një gjarë historike. Nuk është qoj du është sun të institucioneme, por mm -hmm. uh, kam pëshimin që Zoti Berisha duhet dëshmoj, e kanë një... ka të ka të altin. Se rësysh, duhet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Një aktor që ishte i keq bëti mirë, një mirë bëti keq. Këtë papritur. Dron rrolet, e kupton. Po, është teater, është. Po, domethënë ky. Është dramë gjatë. Tie është të kan shoqëruar, nuk është se kanë vajtur, kanë marrë me forcë si bi. Policia në shtëpinë Berishës tenton ta shoqërojë me forcë. Tot këtu zbarrën. <laughs> zbarrën proces verbali. Ti është letuam nga gazeta. Okej. Okay. E lëm këta? A mund, e, mund e të mund të lëm këta? Faleminderit. Po, po, mjaft e ka. Dicion, pyet jamishtash për fituar. E le të fitojm, le të fitojm një kupon me 2000 lekë të reja tek Hapat e tek Avde veshje mishdashull, lotra dhe veshje për fëmijë 2000 lekë tani të reja për atë që do të më japi i parin në 0692070222. Emri në. Ë. Ë. Ë. Kryeministri i e... ri i Italisë. Oh. 069 2070222. Dua emrin e plotë kryeministrit të ri italian. Tanë më e njihni, ka shfallur edhe kabinetin atje? Mhm. Kabinetin uh, e Severinart të Italisë. Okej. Okej. Në anë të njëjtës di ti dot? 3 Uh, Ollëta, kemi në një gjë parasitikin? Dijë gjë, u, u mendova. Ne duke me pratëmë. <coughs> u mendova, duhet të luasht edhe një e këta. Censura. Po, edhe një e censura. Kujdes, është e vështirë një qëtaqë, por jo e pa mundur. Gjeni këta, titoni një kontrol të pilotë mjekësorë në spitalin Amerikan. Dhe jashtë të quaj të rritë, që mërnin, nuk ndrëshon dhe aspat nga tortura, dhe shpesherë përfundon dhe me vdekje kam vënë 1000 herë. Ma lër mua këtë punë. Po pra ti ti e kemi nisur me një orë nga premium matches. Më falni. Bravo. Atëherë nuk fitoni një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin American, por atë do të kemi diçka tjetër. Por një orë nga premium matches e fitoni. Dgjoni edhe një herë, Gjeniu The Fialen që Artini ka bërë me pip dhe fitoni, kaq. Dhe ashtu juve turrit që merrnin nuk ndryshonte as pak nga tortura, dhe shpeshherë pofundonte në vdekje. Okej, faleminderit. Altin Ndjalli Jullu dhe Do t'i qemi një këngë bukur tani Noj, super këngë Oh, yeah Oh, yeah Keqvet history mishdashur nga Groove Merda Amada Bash me Willy Young, po? Yes Edhe Willy Young-u Bravo yeah. Willy Young-u Këtë fitoj këngë magjike për duje, po? <laughs> Willy Young Mirëmjeshi. Mirëmjesë Altini, mirëmjesë Octaviri. Mirëmjeshi. Atë, le ta nisim me Paolo Gentiloni. Mhm. Mm Këri në mjeset? Le t'i japim kuponin e parë nga hapat e vegjël, Jonitës 028 i mbaron numri. Bravo, bravo, bravo. Pita ishte më zgjashu si qoje, uh, Kriminstri i ri. I i italis. Italist do mm -hmm. të vëndosë uh, Matteo Orencini, është uh, Paolo Gentiloni. Gentiloni. Mhm. <laughs> <laughs> <laughs> <hum> <hum> <hum> <hum> <hum> <hum> Mir. Mhm. Qa bëhet i eri? Mirë, Blende, ka delt djeli Shbërën grad, në pau Ska mdelle a koma nga kjo Vrima jone voglë këtu mm, mm, mm, mm, Koa ka ndrëshuar këshu, sinata me tida Shbërën të zëmë, po Nga dje, shikoj, shumë fëtot në mëgjes Shumë, shumë fëtot në mëgjes Të me arrisht ta Të mërëturat mm. mm, mm, mm, mm, mm. tani do tjenë të Si në theti ollë ta 12 grad, 13 grad në të këtë 12 grad, 13 grad Mmm mmm mmm mmm mm. mmm Neyse në këtë moment të thot 6 grad. Oh. Dhe 12 do jetë maksimale, 11 a li. Mirë shumë. Faleminderit Olga. Të lutem, të lutem. Dëgjon duke sinë ngancë dure te. Këtë apo jo? Ngancë dure apo jo? Po. Shkoj evastirista po. Duhet të i kanjë 3, kanë 3 ditë në fakt që janë bërë kshu. Mirë, Shumë të mirë ata që nëtë gjenë mm. Nuk e di si i gjenë Nuk e di, ka nëjë program për të Ejo, nuk ka Traj tim Esakt Traj ashtu që e turi traj tim që mërnin Nuk ndrëshon dhe aspat nga tortura Dhe shpesher për të nëtë <gjit> në vdek Öshtë <gjit> Rozalinda e para 099 i varo Numri fiton një orë nga primi moqës Bravo Vële mindevit <s waves> do punojnë më fort nese E, kështu geton, po ke gjithë jafën e lëtin që Ta gjenë, janë bërë të zgjuar, ta gjenë Ske që për në Që i lem të Olta, që në thoshtë e se Qfarë do donë të Olta që të lindë e makinë në shtpi Dhe Olta, misdashu, do donë të Një helikopter Helikopter Ma e mësa me erdi, me erdi këshu, si së e pritur e kupton nuk e mendova gjat. Uhum. Po tani që e vendova gjat. Po prap prap ka shumë helikopterë këtu. Ë po më duhet ë sa të mendosh ti Olta? Po një taksi më presi te porta e dera e shtëpis, po themi te te hyrja e pallatit. Dojë mos kursia për këto autobusët urban është. Qëçë që është prapë ju e lira. O dhe aty nuk duhet parkojnë makina? Çdo 5 minuta vi një autobus. Dhe ishte shumë e bukur Aldin se. Pamësimi i transportit publik. Korsia e biçikletave që zon edhe vet nga policia rrugore. Shikosh, shikosh. Tani policia Opo. ka ka shumë detyrë aty. E... Nuk ka, nuk, nuk, nuk jo, jo ka se të, psajoj, psajoj ishte aty në atë korsie, u kuptoi. Mu në bulevard Aldin. Te korsia e dedikuar biçikletave. I duhet, i duhet policisë nganjëherë. Po jo Maltinë. Ja. Korsia e biçikletave në bulevard Dolta është e gjerë sa për një tank, kështu që ka vend, ka mund të kalojmë të gjithë. Bëjmë në sikush. Ço mm. ti bëjmë kur bllokon? Është një rrugë. Po. Nuk e di s'ka ç'rruga është ajo. Cila? Cila? E dini emrin? M'duket se është Hanush ky ëh. Uh, po, ky. Po, një le ta them me paraforsi. Hanush, m'duket se quhet Hanush Hunyati. Që okay. është ky. Po themi Aliati i Hungaresi që kemi pa, mm. mm. që... pa në kodën e Skënderbeut. Hm. Hunyati. Hm. A është ai rruga që që ke parasysh grua është Gjakova? Po. Në bllok Gjakova e vogël? Po. Ashtu. Ajo që vazhdojmë drejt licenit Po, e ti Drekallion e të dhe po, vazhdojmë drejt licenit mm. Po, ka gjithë mosër ma të pojë Ajo që të mon ka dretjt, një korsësi po. bicikletash të pakëtën bas kryshzimit Me rrugën, rrugën Abdull Frashri po. Ka korsësi bicikletash Ajo korsësia e bicikletave atje Së kanë parat njëra është një edhe një meter <laughs> është një meter është med të verd Aha. Ajo që ndronë në rrugën Hanush Huniadi E zën 99.9% të kohës Korësia e bisikletarë 24 Pashkone me 24 Përshpunë në qëndër qytetit tiranës Do me dhe uh, në 99.99% të kohës është e zënë Me makina kosi që, që transporton kosë Ake përësysh zë zëmbarkojnë kosin pa. Me, me Smarta, me Benza, me makina luksoze Me Range Rover, Allender Rover Nga rruga uh -huh. Abdil Frashri Po thuaj se dhejnë në fund, dhejnë call center atje Dhejnë në fund këndajt rruga më dysh Që fillon pa, rruga Dora Distria Bravo për të garda. Ai rrug në korsinë e biçikletave është vazhdimisht vazhdimisht e zënë. Dhe të gjitha që janë me biçikletë duhet vazhdimisht të dalin para makinave. Tani un kam një foto që e kam bërë vet, nuk e kam hapur se skam dashur të bëj kështu si. Po mirë, s'ka. Shikam edhe një makinë të policisë të parkuar në korsinë pa, e biçikletave pa policë brenda. Aha. E kam le tagën e Ministrisë të Brendshme. Super. Që është është parkuar atje, është lën, si thua, në rrugë, në rrugë the është parkim dysh. Mbi kursin e bicikletave dhe policët nuk janë makinë, janë diku, nuk e po di. Pin kafe tani se. Po mund të kenë në shërbim, mund të kenë në shërbim, po prap nuk justifikohet. Nuk kanë shërbim. Po nuk e di ato kishin zënë ato kursin. Pastaj makina civile, makina civile e bllokojnë gjithkohën. Po. Po një herë kam gjetur edhe edhe policisë. Po them që. Edhe un pra di më bëj shumë për shtu. E kam me foto ëh, se nuk e kam këtu, nuk flas kot. Do të bëra foto se është atje, ta si gjetoj. Në një ditë gjendova te rruga që është përball Tajanit. Edhe aty, ka një kursi bicikletash? Po ka, po është më në zgjë. Edhe aty është. Të korridit me bicikleta në mes të qytetit, le ta themi, e kemi rysh njerëz që thonë se njerëzit nuk i kuptonin fare njerëz. Njerëzit janë ignorant dhe kuptimin e mirë të fjalës, që ai ja se di që është korridi biciklistash, ai mendon që ajo është skop, ka piktuar bicikleta kopa atje. Edhe këmenu sa mirë për të hap kraun këtu. Dhe edhe ndonjëherë ti i shikon sepse kjo ndodh, ai është duke parkuar në momentin që ti duke kaluar. Mm. Dhe ai ta hak have dhe të bllokon, dhe të thonë që ti s'ke kuç shkosh më, sepse ndetë vetëm futesh në trafik tu dalësh makina më përpara. Ti detyrohesh ndal bicikletën zbret. E hyt në trotuarë? Dhe i qikon edhe dhe thotë, Ua, sa që di, njithë këtë djallë. Gjuna. Popra. Nëjnëse. Këshu që. Kjo është Tirona Jon, Tirona... Njënë, njënë, njënë, njënë, njënë, njënë... Nardallëm. Nardallëm. E lëllëm. E lëllëm. E kështu qatë i bëmë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Anida Zela, Barosi do të jetë me ne. Përfol për për një roman, të ri që ja ka shkuetur dhe që është është shumë i mirë. M'pëlqen. Ëm. Por unë dua që të bëj. Kam fytyn shumë të thatë. Dhe kam frikë se do të mbijetem, dhe do të bëj dot. Jo, fol, fol, fol pak më poshtë. Ti lori tash më nuk e. A ti do të bëre ti? Lori. Një ne tre katë, një ne tre katë, çfarë? Gjithuaj gjithpron që na thotë dia. E kam bler, po duhet më administroj ti kush. Gjilpërë O është e mërë kipër-sipërë No, no, a i që okay. sugërojë E, e bëjmë lidhjë në shkurëtër, që këtu? Mhm mm Ok Do lidhjë në shkurëtër Doa lidhjë në shkurëtër tani Që të largohemi me lidhjë në shkurëtër ëdhe të këthemi me Mi keshë në tëmëtun të studio mm -mm. Lori dhe jetë nga teta, Lori Në fundë Mirë se vini edhe sot në lidhin e shkurtër, në lidhin më të shkurtër në valët FM. FM do thot frekuencë modulare dhe janë ato që sjellin zërin tim tek ju. Ju është për emrin Vetor në veten e dytë shumës, shumës i të a e kundërtas e njësisit. Një herë në jetësh një novel nga Daniel Steel, Steel në anglisht Tigëllonci si fjala çelik, nda e kjo autore, nëse do të ishte shqiptare do ishte Daniela Çeliku. Çeliku i partisë ishte emri kombinati elbasani, elbasani i kombinatit që helmoi Elbasanin. Elbasani ka fillimet në vendbanimet e hershme ilire, ilirë dikur banonin në të gjithë Ballkanin perëndimor. Perëndimor është një term që shpesh kuptohet edhe si tern modern, modern talking is ndikur te famshun ne europ Europe në anglisht thot Europe dhe Europe ishte emri i grupit të madh. Europe u formua në Stockholm të Suedis dhe emri i parë i grupit ishte Force. Forca të studiohen gjerësisht në lëndën e fizikës, ata që merren me fizik quhen fizikant, por shumë njerëz e thon fizikant, fizikant, rimon me çantë, çantat tani lejohen edhe si aksesuar për burrat, dikur e ndalonte opinioni. Opinioni tek përralla nga e kaluara është bota. Prandaj pyyesin kush është më i madh, Zoti apo Bota? Bota është gjithashtu një film me Arthur Gorishten, Flor Alba Kryemadhin dhe Florian Kodhelin. Flonja është e biraj aktores së madhe Justina Aliaj Bi emri Aliaj nxanë si emri këntares Alia e ndjera E cila ishë një talenti madhi humbur dhe këtu Do të këndoj bashk me Timbaland We need a resolution We need a resolution Stay, don't yeah, miss you yeah, what's your problem let's resolve say that i just thought it came oh should be heard with we'll should be Këndi and the crew On the morning club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Mirë minqes, mm. mirës e geni ardur Në klubin e minqesit, dore është të anin Pa thuaj mm. se 90-20 minuta Dhe ne po shikoj e godasim këto orarin Me tëftuarit fiksë mm. të anin e tutje uh, Mishdashur unë kam kënajsin që të mirë prestu në studio Zonjën Anita Zella Varosi Shkintare Edhe autore i një romani Të ri Që unë pata kënajsin të marrë në banë një libër në nëntor, edhe që titullohet Heat Can Freak të rrin vetëm. Ë Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirë mirëmëngjes. Ju jo e shkëna nisi që kemi këtu. Faleminderit që më keni ftuar. Ë, uh, po thosha banë par, komplimenta për për këtë për të libër. Komplimenta rradh uh, të par, un nuk jam kritik letrar dhe nuk mund ta ta marr përsipër ato. Por është një tekst i mirë, ë, uh, është një libër që që ecën nga një subjekt shumë interesant, shumë aktual, që na çon në, në këtë uh, hidrocentrale. Të, të reja që po ngrihen lart e poshtë nëpër Shqipëri. Edhe gjithashtu tek dy shok, dy shok të vjetër, cilët uh, bënë një plan, bënë një plan që me sa kuptoi unë tek kafja e Ramizit ku këta e bën, është plan pak i madh. ë uh, bëjmë plan të bëjnë edhe i durrë central, po prit. Edhe një edhe një me që yemi, edhe një hotel. Hoteli do të jetë uh, edhe me barë, me restorante, me tëra, ë uh, sepse këta mundën, këta e diskutojnë duke pirraki dhe dhe e hënën sai. Një anë shqiptare për të bërë të pasur Brenda, po më trego pak, si si u niseve? Ku i gjetë këta personazhe këta, këtë subjekt? Kam përshtypjen që stili kemi rreth rreth sa duash për ditë. Një jetë në përditshmërinë shqiptare, njerëzit kërkojnë të bëhen të pasur menjëherë, mjaftojnë ti thurin Cassandra Dark. Ti bisedojnë me një shok, të gjejnë mundësi për ti për ti realizuar pastaj ato, por uh, lidhja mes dy shokëve nuk është kaq kaqe thjeshtë dhe ata nuk i bjenë ka i shkurt ka i gjerë, mm -hmm. madje. Ndë dy personajet njëri është aji që merë iniciativa dhe mm -hmm. tjetëri për hatër të miqësis e mbështetatë për të realizuar këto, këto andra. Rënësishme që kam dashur të the, mun është që egzistojnë miqësitë të tila, ka i që të pastra dhe ka i që mbështetëse për njëra tjetërë. Betëm që egzistojnë sigurisht, betëm që janë shumë të rrava për të tjetërë. Um, hm ndoshta kjo e bën edhe më të rëndësishme. Është një përgjithësim që neve e bëjmë padashje ndoshta, uh -huh. përderisa edhe ne vet kemi miq që i uh -huh. bështesim pa kushte, vetëm nga dashuria që kemi për ta apo nga lidhja që kemi krijuar nga vitet e gjata që mund të kemi jetuar me ta. Do të thotë se ekzistojnë përgjithësimat pastaj i bëjmë sepse jemi mësuar të të, të gjykojmë njerëz që sot është koha e vështirë dhe njerëzit janë bërë të vështirë dhe lidhjet janë bërë të vështira dhe miqësit janë bërë po, të vështira. Është vërtetë apo çë e themi këtë gjë? Është vërtetë. Në tani nëse është bërë nëse janë janë bërë vërtetë të vështira, nëse janë nëse janë vërtet kohë kaç të këshia, ç'mendim këti? Mendoj që koha nuk ndikon në natyrën njerëzore. Natyra njerëzore ka nevojë për të pasur miq. Mm. -hmm. Për të pasur njerëz rreth vetes, për t'u ndjerë i vlerësuar, për t'i vlerësuar të tjerat, për gjetur mbështetje. Kohën e bën njerëzit. Dhe këta njerëz janë ata që kanë nevojë për këtë gjë. Mm. Mësi meësi të lënë koka pasur, miqsi të mira, miqsi të këqija, njerëz të mirë, njerëz të këqij, në çdo kohë. Ë fillon fillon me një telefonat nga njëri shoq te tjetri, edhe që është pak herët në mëngjes, është ora 1:30 të mëngjes, ku ky i thotë Ja dhe shpejse kam një muhabet për të bërë. Tipike shqiptare, po them e e gjërave që nuk presin e nuk e, nuk presin dot më edhe shprehja asaj asaj mishës që është e tillë që edhe nëpërsëgjusëm tjetri mund të të ngrejë me madje në urdhërorë. Ka një shprehje miqi janë ata që mund ti telefonosh nga ora 12 e natës deri në orën 7 mgjesit, mm -hmm. të mëngjesit. Tjera të tjerat janë të njohur. Mhm. Mm edhe unë jam dakord me këto. E vërtetë. Domethënë nëse njeriu bën bën llogarinë se kë mund të marrin telefon mm -hmm. nga 12 e natës deri në 7 të mëngjesit. Kupton se sa mish ka. 3 do të jesh i lumtur ndoshta di lumtur ja e bukur atë him mund të kesh edhe lidhje të gjakut <gjështë> me një brejtëre pik po e, që e konsideron mm -hmm. atë për për lidhjet e gjakut po um, në këtë në këtë ti do të thuash që kush janë hiet ë hiet edhe janë janë në roman janë në, në titullin e romanit uh, hiet kan frik të rrin vetëm çfarë ke dashur shpresoj me hiet vetëm hiet jemi secili nga ne Kur jemi vetëm. Unë mendoj që të ndjerë vetëm do të thotë që të mos kemi asku, askënd që të japim dëshuri ose që të na japim dëshuri. Kjo na bënë, mm. të ndijemi si hije. Edhe në shumë rëman e ledëzojmë kaloj si hije. Mm. A i që është vetëm kalon si hije, nuk duket të këtë tjerët. Doet të lem një shejmë pra? Unë mendoj që doet të lem një shejmë. Mm -hmm. Gjese cili nga ne e vuan për këtë gjën që të lërë një, një dukje për vet nie një, një dukje për veten pa edhe për edhe prandaj pa jetë pa tek tek tjerë po do një shenjë vila fillon da bëda e e rëndësishme thon mbas të 40-tave a ku duon se çfarë kur njeriu fillon edhe edhe piqja që duhet lërë një po ku e diun tash nuk është nuk është diçka këtu no, për ty un jam shumë jam shkum së skeptike për shprehjen që ne bëhemi më të mirë ditën që vdesim sepse atëherë të gjithë për ne thon fjalë të mira mm hm nuk do doja të ndodhte kjo duke ndodhe për askënd, do doja që për të gjithë fjalët e mira të thuashin kur ai ishte. Do doje, do doja pyetja ime është do doje që të flisnim mirë për njëri-tjetrin sa janë gjallë, apo të ishim pak më të mirë sa jemi gjallë që ti meritonim këtë fjalë. Do sigurisht të ishim më të mirë hmm. që ti meritonim këtë fjalë. Por edhe edhe e thënë ka rëndsi hmm. vet sepse ndonjëherë nisemi domethënë duke u vënë në duke të tjerë vetëm kritika se duam ti përmirësojmë atë, nga e mira ndoshta mm -hmm. edhe miqtan. Ju themi, ama harrojmë t'ia ja u themi atë atë gjën e mirë që ata na japin. Miqsinë e pastër, vlerat, mbështetjen. Jo, ja, nuk jo u themi këto gjëra dhe i quajmë që këto dihen, me që ne jemi mm -hmm. me njëri tjetrin, me që mm -hmm. ne vazhdojmë të rrimë me njëri tjetrin, këto gjëra dihen, jo nuk dihen gjithmonë. Ka nevojë për së rit thua. Kam pasur shumë interesant libër që right. që lidhet edhe edhe dy historitë të mm -hmm. uh, paga shumë. Uh, është një është një grua, një grua e rë, një grua e bukur, një grua që bën super për për atë që ajo është. Leni dhe personazhet e librave janë gjithmonë të bukur. Po, po. <laughs> e cila e cila është një është një njerëj që punon po themi në njërë nga ato hidrocentrale, këto projekte që ndodhin në Shqipëri. Por e huaj. Dhe dhe ëh um, ai o jo nis një miqësi. Me të folasim po për miqësinë, të të qenit të të qenit miq. Nis një miqësi Edhe pse është një femër, po themi, e formuar dhe dhe e plotcuar, nuk pritet që kjo t'jetë ajo që kërkon në internet, një miqsi, një miqsi nga nga dikush që është i panjohur për të, që jeton në një vend tjetër, po themi, edhe që është i martuar e larg. Ëm uh, nuk pritet nga kjo, mund të jetë një grua për shembull që ka nevojë, ka mungesë apo ka vetëm, por kjo duket sikur mund të plotësonte këto fara mirë me me këtë burr që do të zgjitë pranë saj. Ja, ajo e Ciaron që në fillim, që thot pse pse këta? po e bëj këtë. Po është një volbul shumë e bukur, ajo në në në në roman dhe me të vërtetë teksti shumë i mirë se të mban peshën kur këta lidhen uh, virtualisht kështu. Ma shpjegoj pa këtë personazh, këtë, këtë këtë gruan që merr të hapin e parë për të. Për mua Natali është një grua e paplotësuar, në të kundërt të asaj që thët ti. Ëhë. Mm -hmm. Është e paplotësuar përderisa kërkon dhe lidhet kaq shumë mas një histori që është ideale. Që nuk ndodh realisht, që është larg dhe as nuk e njeh. Pse po njerëzit e kanë bërë këtë? Ti mund ta kesh imagjinuar një histori. Po kanë ndodhur këtë histori në shoqërinë mm -hmm. tonë. Që kanë ndodhur gjëra të tilla. Por për mua ajo është një grua e paplotësuar. Mm -hmm. Do nuk kam dashur t'rregj një grua të paplotësuar. Një grua e plotësuar nuk ka nevojë që ti ndërtoi ëndrat në diell. Mm -hmm. <laughs> ka nevojë ti ndërtoi atë një njëtën reale. Megjithatë ajo ja ka mbushur mendjen vetes. <laughs> Po themi, edhe është po. Është pa, pa kompleksin e. Po nuk është, nuk është mm -hmm. shumë e vështirë. Njërioti jo mushi madje vetë. Sa mm është -hmm. gjëra më e thjeshtë që mund të bëj dikush. <laughs> Ti mushi madje vetë. <laughs> e bën mirë madje. Nuk <laughs> mendon njëra bën mirë. Ke marr, ke marr histori më nga ato që ke këqemtuar, për këtë duat pyet tani ky proces i shkruarit. ë a dhe mbledhurit e këtyre. Ti më thua mua që ok, e këtë e ke të dëgjuar. Dhe normalisht një shkrimtar e, do t'i bëj këto gjëra. Këtë e të, të dëgjuar. Un thash, kjo këtë e kam dëgjuar se mm. ndodhin në shoqërinë tonë. Oh, ok, jo jo jo si rast i pik. Un jo, nuk e kam sigurisht, sigurisht nuk e kam rast i pik. Nuk do të kishte, nuk do të kishte ndonjë gjë, se në fakt këto gjëra ndodhin A, vazhdimisht. Shikoj, ndonjë zorë kjo është një gjëta. Një artikull nga një gjë, po. Në rreth nesh ndodhin të gjitha këto gjëra. Edhe që njerëzit duan, edhe që njerëzit ndanë, edhe që njerëzit janë online, edhe që njerëzit ndërtojnë shoqeri apo mesi të pastra. Të gjitha këto janë Në eto një tjetër lloj kohë, kjo koka këto këto ngjarje dhe sigurisht këto do hyjnë në në libra. Patjetër. Unë smund të shkruaj, do doja ngjësta të shkruaja për ndonjë histori që ndodhte në Mars, por nuk mund të shkruaj për këtë gjë. Ka ka nga ata që bëjnë sci-fi, por është është një ჟanër tjetër. Ehm, um, mua më pëlqen kjo, më pëlqen kjo që ëh, um, që është aktuale, që është diçka që ka të bëjë me kohën tonë. Donë me të kuptohet kuptojnë edhe motive të këtyre personazheve sepse i bëjnë. Po në procesin krijues kur ti merr edhe edhe ulesh ta shkruash një libër. Ëm uh, mund do të imagjinosh, dozhe zhëgjë vet, çdo gjë që u ndodh personazheve, ata vetë, si vishin ata, si sillen, si flasin, kush janë apo apo ushqehesh, po themi, nga nga gjëra që që mund të ndodhin rrotull nesh në media apo histori që mund të lexohen diku. Velesh vet do të dish se si ndodh të shkruash. Ëh. Mm -hmm. Ulaj. Për ju, po. Mm -hmm. Për mua mjafton të kem në një kompjuter përpara, paqëtsi ulëm dhe nuk mendojmë asgjë tjetër që ndodh jashtë. Mm. Mendoi vetëm për atë që ndodhte aty brenda. Ndërtoi personazhet e mia, ju ndërtoi histori rraf rraf, sigurisht që edhe pavet diem time, në trurin tim rrotullohen këto gjëra që unë gjo gjat ditës. Kto kë, histori që më që më, mm. që më prekin apo që më bëjnë përshtypje, ndikojnë këta njerëz që unë njoh, ndikojnë ato gjëra që shohim nëpërmjet medias, rrjeteve edh qërave. Por kur un ulem aty, të gjitha i harroj dhe i ndërtoj un. Mhm. Mm po anë, ani... ato ndikojnë pa vetëdi e pastaj natë. Jam shumë kurioz, jam, jam kurioz për procesin kryesës, çfarm kuriozën më, më shumë se gjithçka, po. Editi se si do mbarojnë këto personazhe, se ku do shkojnë edhe se si do të mbaroj kjo histori apo është historia Shik, që të gujdor. Shikoj në në kokën time para se të filloj ta shkruaj këtë gjë, unë më dukësh shkruaj një libër tjetër, ndërtoi dy tre pika kryesore. Skema pra. Dy tre skema mm -hmm. kryesore që Po themi Natalia, që kur është menduar, në kokën timesh menduar një grua pa plotësuar. Kam dashur të tregoj një nga gratë shumëta që kemi rreth rreth. Edan shoqërinë shqiptare unë të siguroj që ka shumë të tilla. Pastaj kam dë, kam dashur të ndërtoi një histori miqësie, siç është ajo e dy mm -hmm. shokëve të ngushtë. Sepse mua gjithmonë më kanë pëlqyer këto shoqëri të pastra dhe ndonjëherë them që një shoqëri e pastë është më shumë edhe se sa ndonjë njerëj gjaku dhe drejtë shokut, shokut mund t'i thuash edhe gjëra që ndoshta prindit nuk ja thua ose e motrës nuk ja thua sepse japin sqetësim ti nuk do t'i erruar nga ato gjëra. Por shokut ja plas. Ja thua sepse e di që ai e mban atë gjë dhe ai kështu e ka bër dhaim aty. Është ka një shpresë që nuk është tamam shpresa në fakt, thjesht e kemi menduar që shokut janë ata për të cilët cilët i lejojmë na flasim me me fjalë pista dhe nuk nuk u marrim për të. Ose edhe që e bëjmë. Sepse janë është është ndryshe, kur e, për ta e thot ai, po, patjetër. Po kur ta thot ai apo ja, kur ia ja thua ti nuk ka atë kuptimin që do të kishte me një tuaj. Është është më atje një formë për kdevelie, po thek. Që ja pranojnë vetëm shokët të mm -hmm. ngushtë, vetëm shokët të ngushtë, okay. vetëm miqët e afërt. Po flisnin për për si shkruhet. Domethënë ndërtojnë në kokën time 3-4 skema që kjo gjë do të shkojë këtu, sigurisht që e mendoj të fundi, që libri sepse do të bësh një libër do dalë, do të kesh një ide në kokë që për çfarë po e bëj këtë ose çfarë do të ja. Patjetër, patjetër. Një mesajsh për një që? Kërë. Shikoti, nuk e nevojt lecosh të librin në tim, nërkoj që vjen vajzat dhe tregon historinë e saja, se si u njof me një djallë, se si u, u zunë, u grindën, mm -hmm. në kalluan mirë, u ndanë, no, Do, jeri nuk zinë dhe të të bërë. <laughs> <të, laughs> <laughs> do, kesh në një në shëshëri që e ka bërë këtë gjotë. Pa djetër, pa djetër, të gërë. <laughs> do, shtë tunë që, do, ma mm thënë, -hmm. ti ke një ide që ku do dalit, që përdoj, ti duhet marr të ulesh dhe ta lësh librin un do un do ta lëzë dhe thënë që un e lëzë për kënaqësi me tëna marr një kënaqësi nga ajo da kaç më mjafton por nëse ajo është një histori e mërzitshme çiko kalibra që un rri duke i kontrolluar dhe sa faqe ka jo që ti mbaroj që të mos mbarojnë mm -hmm. më vjen keq që po ju harxhoha faqet apo shkon në fund nga pjesa e dytë mëbra apo po fjlojë domethënë që ta zgjas të kejsë edhe ca më shumë domethënë që nuk dua të mbaroj dhe nuk më intereson si do mbaroj do vdesja apo do ngjallet apo do martohet apo Historitë e bukura janë ato që fundet e bukura janë ato që s'kan mbaruar ende. Tim the pak më parë, a jote kthejë intervistës se se ti nuk do të shkruaje për subjekte nga Marsi, por nga subjekte të tanishme në vetë vendit tonë. Ti jetos rreth nesh. Mendon që që Shqipëria është një një vend i pasur me me subjekte për të shkruar? Sh Veçanërisht Shqipëria veçanërish, nuk është një vend ndryshe nga të tjerat nuk mendoj që vetëm ne ne këtë lloj jetë e njohim ashtë të gjë dhe këtë lloj shoqërie jeton. Jo, jo për ta krahasuar me një vend tjetër. Them, a është apo s'është Shqipëria në vetvete? Me, se kemi migracija që kemi tonat, por shumë emigrimi, mm. ne jemi një popull emigrantësh, mm. por shumë është një temë që nuk i rre ha amerikanët aq shumë fat. Ne mendon që kanë më pak se ne histori në Brazil sot? Jo, jo, jo. <laughs> mendoj që kanë shumë pra edhe një herë, nuk dua që ta krahasojmë asnjë vend me botë. Unë thjesht mendoj Shqipëria, është një është një vend është për ty të jep subjekte, të jep gjëra për të shkruar. Sigurisht që mua Shqipëria më jep subjektet sepse mm. un jam këtu dhe jetoj këtu. Mua Shqipëria do më japi, nuk ka mm. detyrimisht do më japi Shqipëria. Ose edhe njerëzit shqiptarë që njohun rreth rreth. Por nuk mendoj që është veçanërisht një vend që ka gjëra të veçanta për për të shkruar. Për të shkruar, do të thënë mendoj që këtu e ka e ka çdo vëndë ka këtë gjë. Në fakt, mendime më rëgjithës shumës shumës shë në Shqipëri nuk shkryet da ishë mire, oke, ka dalë një shkrym të ardhën ata në ka shumë vjetë, e që të përbaloi, po themi, ato këshu shë nuk është mbajtur, e kam gjithër pasaj arsua në qofte kë socialist një apo të kë... Problemi, problemi lë tërsisu nuk mendoj që është vetëm në Shqipëritani. Me me dyndjene rjetëve e mundsia që njerzit plotësohen me një informacion që nuk është letërsi në fakt, por që e gjejnë në rrugë shumë të ndryshme dhe evoluimi i këtyre gjërave ka sjellë që njerëzit të lexojnë më pak libra, por ky nuk është vetëm problemi i mm -hmm. Shqipërisë. Unë mendoj që ky është një problem global tani që po lejohet më pak letërsi. Por gjithmonë lejohet letërsia. Mm -hmm. Gjithmonë ka njerëz që duan letërsi, gjithmonë ka njerëz që e bëjnë letërsinë. Shkrimtarët e mirë mund ndodhi mund ndodhi të dalin një herë në 100 vjet jo s'do të thot asgjë, por nuk ka lidhje kjo me me salezojin e tjera. Jo, ja, qartë, qartë. Me sa është numri, ai ishte 10 vjet numri lezuesve apo dhe si vjet është 7, apo si vjet u b 20 sepse mm. doni një shkrimtar i mirë edhe mm. ishte një libër që Në qartë, që mund këtë të ketë të rrecur. Domethënë nuk mendoj që një, një, një Robert eh, po themi apo siç kanë thënë. Një, po një, një Robert, një Zafon. Hm. Mm. Charles Ruiz. Po ehm um, po për shkrimtarët shqiptar, si mendon se është për shkrimtarët shqiptar. Tani sepse këtu është edhe pak luftë ë uh, okay. ti mund të mund të nuk më falë ja, shkrimtar. Jo, s'e kam s'e kam me shkrimtarën vetvete, po si është përtan në, në, po themi, në treg, në kur përballen me lexuesin, mënyra se si promovohet një libër apo konkurenca në panaire dikush del sepse është në tele, për shembull Blendi Fevziu ka shumë më shumë reklam se ju. Apo bën blushje, apo apo kushtoj të unë mendoj libri juaj është më i mirë, por por por reklama juaj është e pakrajsueshme në krahasim me po themi qem, apo mediat e ndaja fuqinë e informacionit. Ajo që ndryshon në këtë mes është që nëse libri im është i mirë, do t'i duhet uh, më shumë kohë që ta bëj rrugën e tij. Dhe libri, ju përmendot mm. benefitzion, por kujt do të jetë? Nga këta emra që ne i njohim, domethënë, e bën pak më shpejt katapulpon, domethënë, e treket, të hedhurit në treg e të shiturit të tija, domethënë, edhe kështu. Unë mendoj që libri i mirë kohën do të marrë mm. më shumë, por mm. për të ecur do të ecë, si nuk ka diskutim, shikoj. Nëse nëse ty të pëlqen libri im, kur takosh nesër një shok në kafene, do të tashon lexova një libër shumë të mirë dhe nuk e një fia fare kush e kishte <tborak> shkruar. Me tënd të drejtën. Me tënd të drejtën, nuk e një fia fare. Dhe kështu që ai shoku ioj jo do të do të nesër do ta lexoj, do t'ja thotë diqojtë ashtu siç bëjmë ne të gjithë. Muam merr në mikën telefon dhe më thotë, "Ti si jam duke lexuar azh, çapo lexon ti dhe unë them një gjë që më ka pëlqyer kohët e fundit." Uthënë e shpërndajmë në mënyrë e uh, të pavetishme. Pra është edhe reklama më e mirë që vjen nga fjala e gojes, po. Shikoj, dhe ky është vlerësimi më i madh. Hmm. Mua nuk më intereson që uh, të thuan pesfjalt mira sot këtu për librin tim dhe nesër të zgënjen lexuesit. Të zgënjehet të... ai që e merr dhe të mos i shkojë mendja të blejë ndonjë libër tjetër hmm. timin. Kjo është spektakël. Po, po, ik sot se nuk e dua këtë. <laughs> <laughs> më ndodhi një gjë shumë e bukur në panajër. Erdi një grua qas, mua sigurisht s'më niftë njeriu, jo, ajo, por askusht s'më niftë sepse librin tjetërun që kanë botuar nuk e kanë futur në panajere mm. këtë. Edhe i thotë ishte me me dy zonja të tjera dhe ju thotë që o oh, këtë librin thotë un po e lexoj. Ajo e kishme në librari, po, ihet. Po. Mm. Un po e lexoj ato librin, po ishte shumë i mirë. Dhe vajza që ishte tek tavolina e Dudaj i thotë thot. po thot, yeah. që është këtu shkrimtarja, i thotë. Po ta dia e kisha marrë me vete, thotë ta firmosje. E zgatyrë dyja se që është kaq i mirë, merreni dhe do m'kujtonim mm ju. -hmm. Dhe thot, të dyja tjera të tjerat e morën. Shikao këtu, un kam nevojë të dëgjoj këtë që është një libër kaq i mirë dhe nëse ma thuar në këtë lloj forme un nuk kam nevojë që të vi tek Blendi një herë në javë dhe të bëj domoshta që libri im u shit kaq që u bësh. Patjetër, jo sigurisht. Ëm um, që që fjala e gojën ndihmonde për të kthyer edhe temën tonë të shokëve, kur vjen nga një shok sidomos, që s'ka interes, un çoj se sugjeroj shokut tim, nuk kam interes të shes apo të promovoj librin tim mm -hmm. tek miqtë e mi. Për vend se kur libri ju të shumë i mirë, edhe kur e bëjë, e bëjë si shenë misi e nda këtyre edhe jo nda jushë. Um, po tani do të bëjë një pjede në fundë. Um, cilë të janë shkrimtarët? Tuajtë preferuarë. Se ju që shkruani sigurisht ledzoni. Kjo këto shkojnë në bashkë. Vedëm që më falë, të në këte që se është e vërdet, ka shkrimtarë që i prilë që nuk ledzoj fare. Ka, kam takuar të tilë, më kanë hambitur, po shkrimtarë në thojnë za. Por si nuk lexojnë. Shumë për të ardhur kësh nëse qofsa q është e vërtetë. Kam kam dëgjon një njerëz që kanë votuar dhe dhe më thon, neyse, okay, faleminderit. Por është vërtet. Por të të është vërtet, kanë kanë votuar edhe dhe nuk kanë lexuar. Po vazhdojmë. Ju thatë shkrimtarët e mi të preferuar, a keni fjalën për shkrimtarët e vjetër, të preferuar, të momentit, të preferuar apo shkrimtarët e preferuar? Si të duan s'ti, si të duan s'ti. Si. Mund të bësh një ndërthue, ça thua s'ti, thua? Unë jam madhuruese e klasikve, e Dostojevskit, edhikensit mm -hmm. Pas taj unë tek të qa më të rindë, se kam të gjithë, tek hygoja pa diskutim se nuk besoj që ka njeri që le zonë dhe së për qenë hygonë Pas taj tek Gabriel Garcia Marquez, Isabella Lenda mm -hmm. Pas taj tek Zafoni, i ditve të sotme Po themi hi aerës e, e këto të tëra të Marina. U mm. them çdo shkronjë zafonit është e bukur jo çdo libër. Është mirë, është mirë. Do thoshe është janë të gjithë këta që ka një që që mendon se ndikon apo që pëlqen apo dikush i thua që ah ky stili mm. ky stilik stili i stili saj mm. apo yatë. Un mendoj që mua pasionin për letërsinë ma ka dhënë Isabel Allende. Ëh. Qi po shkruan ende me shkëfiaja. Qi po shkruan ende dhe mm -hmm. që ka një libër shumë të bukur tani në trek. Ishullin nëndet që që titullat. Uh uh un falenderoj për kohën. Të uroj suksesë. <gjë> libri i ri që po shkruan ka më ndajmësh një çifsh një tematikë. Libri i ri që po shkruaj ka të bëjë me besimin. Me besimin. Super. Ë libri titullohet me dashur a uh, heat conflict rin vetëm, është nga autoria Anita Zela Varosit. E gjenin botuar nga Dudaj, kam më thënë është nga Dudaj. Kështu që e gjenin në çdo librari, është i shpërndar kudo dhe është një roman i e uh, them sa aktualitetit shqiptar sot i shkruar me me një stil që rrjedh dhe që të tërheq. Unë ju falenderoj për kohën edhe një herë. Ju faleminderit edhe juve që më kuptuat edhe për fjalët e bukura që më that për librin. Amy Winehouse tani më i dashur janë të merituara. Back to Black. Dhe tani Ai, ai, ai. Ai e dini se, dini se. Dhe tani Ai e dini se me jerin në klubin e mëjesit. Ushimet që do t'ju zgjojnë më mirë se kafeja. Tërshëra, falë indeksit të, indeksi të ulët glikemik, një matës i shpejtësi me të cilën trupi i përthiyet karbohidratet për t'i kthyer në energji, është tërshëra ushqimi ideal për mëngjes. Duke qenë se përthiset ngadalë, tërshëra do t'ju mbajë aktiv gjithë mëngjesin pa ju e zauruar në pak orë si kafeina apo pije me sheqer. Vezët, duke qënë të pasura në proteina, vezët do t'ju sigurojnë energji për të gjithë ditën. Mentja, ekspertët kanë arritur në përfundimin se aroma e mentes i bën njerëzit më të vëmençëm dhe pakson dovdhjen. Ui, është gjëja e parë që mund t'ju ndihmoj të zgjoheni edhe dehidratimi minimal mund t'ju bëj të ndiheni si kur keni mjegur në kokë. Uthulla e mollës. Një përzierje me ujë, mjalt dhe uthull molle është një mënyrë që njerëz të shumtë e përdorin për të zgjuar pasi i jep një dozë të mirë energjie. Gjethet yeshile. Konsumimi i yshëllëqeve të freskëta është një nga mënyrat më të mira për të mbajtur lart nivelet e energjisë. Farat chia, të pasura me omega-3, përshpejtojnë aktivitetin e trurit. This is Club FM. 100.4. should be the death of me at least we'll both be up and should always get the best of me the worst is yet to come but at least we'll both be beautiful and stay forever young this i know man this i know she told me, don't be do wrong me about it she to me don't worry should be the death of me at least what'd we'll be enough it should always get the best of me the worst is yet to come all the men go be because that's it we well what deep in love this yes, i know yes, i know girl well, i know she told me don't worry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 Mëgjes Wow Wow, iwa Ta nisa bashkë orën Wow, vërtet Wow Ora është nënte wow Mëgjtashur në kryurin mëgjesit Nënte wow minuta Mërë mm. mu wow që të gjitha Mau, mau Meo, meo Mjum, mjum Njeri ka mendoj një shëradio Pa, ke filluar të keshë gjurm ka mau, mau o? Gjurm dhe thela E këtë janë mërë të kryzma Edo, edhe pësë i kam të mëdhaja gjithë Pra pra, unë shkoj duarte tua që Je ri gamas e shunga ga, nga nga 19 vjeç. Edhe jo, unë kam 12, i njërin e kam 11. Po, se kishim kështu. Mban dorë. Të tha vetëm vitin e parë të gritim kur janë të vogla. Po ti e ke të vogël akoma. Po pra. Dakor. Nuk ka bërë 1 vit akoma, ka, ka. Kur bëhem unë 53 vjeçeri, mase ime doja sa mase ze tua tani. Më hmm. aqisman. Edhe atëherë akoma do kem gritme në dhomë. Donë që çit ditët vitët më të mirë ata janë. Nuk do kesh kaj shumë, po. Faleminderit për vendën, po. Pra, Ma fute me këtë masë. Pa ndryshim thandë. Ma the ashtor, po. Frances Floristës u thoshë mua masën, vetëm fillim. Nuk do kesh shumë. Mendoj se kishte vërtet. Ja. Ti më the mishin i di. <laughs> <laughs> ni dy. Ni dy, ni dy. <laughs> një dy Lori je. Je Lori. Jam gati për shajra radio. Jemi gati, po. Okej. Sa radio. Loja që vendos gjithmonë kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. Mhm. Mm. Mm. Je vini pra? Je. Mhm. Është fiala jone, është fiala jua është kotej. Ja. I... Jo. Fiala jua i ha ti. Po. Mio. Tak. Ha, tak. Është ëmbëlsi. I ëmbëlsi. Ja. Është ushqim yeah. pra.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 V dhe V jam, jo jo. Fillon me B, fillon me B. Jo, as me B, as jo. Jo, çajen këto. Jabat, bërxolla. Jo bërxollla. Tashim. Po, po. Jo, jo. Vetëm kujdes. Hm, te bifte po mirë, nga të ujra jeni. Fillon me P, me P, po. Jo, çash P. Proshuta? Jo, po mirë, po. Jemi afër blendi kujdes. Aty, aty. Te proshuta, te bërxollat, te bifteku. Po, po. Po. Te kjo zonë. Po. Hm. Dashu di Albin, marr ti, marr ti. Jepi. Unë po të dëgjoj. Është është produkt mishi? Fillon me S? Po, mishi vetë mund të jetë kështu ose ne mund ta bëjmë kështu. Me nuk fillon me P? Jo, ja. ja. pastërmë, jo. Ja. Jo pastërmë, jo. Ja. Ja. Fillon me S, salami. Jo. Ja. Ja. Uh, kam nevojë për ndihmën e shokut. Nuk është në produktin <laughs> mishi. Ço ka kryzuar gishtat dhe po shpreson ta djesh. Nuk, nuk është, është nën produkt të mishit, të, po është ja. vetë mishi. Ja. Vetë mishi mund të jetë kështu, peshku mund të jetë kështu. Është vonë, nga... është i gjallë pra, edhe ja. është kështu. Fila... Po, kur është i gjallë, Ashtu... po. Domethën pasi e kemi therrur Altin. Po. Po pa, pra, pasi e kemi therrur. Po. Mm. Fillon me S. Ja, sushi. Është një lloj Fa, jo. Ja, ja, ja, ja. Jo. Pa i dhaqe. Jo, jo, Silo jo. Fillom me për pra. Jo po mishë mënyrë gatimi. Po çfar? Mishi është i gjall. Mënyra se si e ti e pret mishin. Aha. Ose peshkun. F. F me f fillon. Fil, fil. Aha. Bravo blendi. A pra? Tanë se senderko oh, sapo zgjita ekuacionin për dërguar një raket në hapë. Edhe nuk do ikshëm. Nuk ikshëm mund të. Doriani 433, në baron numrit, këtonë dy bileta për në Snaplex. Bravo. Këtu okay. eshte të tjerë, apo i kemi, mm -mm. Të, no, ja. kemi. të të tjerë? Këtu eshte të tjerë. No. Nuk kemi. Këtu eshte në digjuensit. Digju eshte dashur. Pas nësërsh e jinte, ne fillojme maratonën, në prestim duranet nga ju për fëmijët. Orkesta Zahimi danië është në mikrofon, nëshë gati. Musicbox do të misë. është posicionuar. Po, po, po. Music Box në Orgesën nga ora 10 dhe në orën 12 Zdo paradite në Radion Club FM në 14 mm, mm, mm, Qëndronim mm, e të për më të rejën nga muzika Show Bizi Show Bizi, filmat mm. Koncertet, turet, gjitha i ka Orgesa Në një program mm, mm, mm, mm, Në për largojmë i tani Ikim? Ikim, nërëpamshim, kalofshim, bukur Ariana Grande dhe Niki Minaj mm. Side to side, është e fundin për sot Nga ne në krybin e mqesit Ditë mbarë Royal yeah, got you this type of blow if you wanna manage agar try stuff Oh, these bitches go with my mini me I think it's so they call me young with each him and get that biz and they filling since they filling me mm. I got I, I give zero fucks and I got zero chilling me Kiss me have the pink box that say Tiffany carry with the shot just tell them to call me Stephanie gun up I'mma make my come pop I'm the queen of bad dumb I wanna run pop uh. This friends give back and late to me Say I has to give him up Can't hear them though cuz I अच्छा nice जाओ um,